Ennyi maradt a régi kéfejancsiból. Mielőtt elkezdeném ezt a mai összeállítást, Filipov, Navracsics, Batta András és kisambrus aki egy 9 órakor kezdődő ülés miatt ma kivételesen nem személyesen lesz jelen, két dologról szeretnék önöknek beszélni. Az egyik az, hogy... Csak a telefonomat. Én leveszem róla a hangot. Igen. Hát az egyik az egy csekészség. Egyszer már szórakoztattam őket. Nagyon régi követőim emlékeznek rá, hogy elmeséltem, hogy hogyan vásároltam anyámnak. Nyuga egyet. Ott a leértékelésen voltak. Többen kiakadva, és leértékelés ide, leértékelés oda. Ez a darab még mindig megvan, aztán vettem egy nyugágyat nagy nehezen, mert ugye az őszre való tekintettel már mindenhol eltüntették, amit így meg lehet dönteni. Kedvenc Buda ősúkszórámban ott szoktam olvasni, és korábban az elkéje, János, az általam vett legutóbbi példány, az nem volt tökéletes konstrukció, mert annyiban leje volt a feje mint a lába, most szinte használhatatlannak tűnt. Nos, a kérdés megoldotta valaki a múlt héten, mert amikor Kisamrust kikísértem, akkor a sofőri emlékeztetetre nyitvajtam az ablakát az autónak, amit később se csuktam meg visszajöttem és Tamással beszélgettem. Számomra ennél fontosabb dolgokról. Na most akkor vagy korábban valaki kinyitotta az autót, japán gyertmányú autómat, és megszabadított ettől a nyugájtól használja egészséggel. A másik dolog, ami legalább ennyire fontos, hogy azt tapasztalom, hogy azért sokan el vannak veszve, mert hogy egyetlen kejfejancsimat három különböző platformra cseréltem. Én megmaradtam a de három különböző helyen tűnök föl, és ez nem teljes mértékben követhető, mikor a kontrollom, mikor a kejfejancsiban, és mikor a magyar közönyön. Ennek következtében hétfőn Facebookon fogom önöket tájékoztatni, a Kejfej Facebook oldalán. Annyi változás van, Tamás, hogy szerintem lehet az is, hogy akkor élő műsor lesz. Tehát ezt majd eldöntjük együtt, tehát nincs jelentősége. Vagy egy élő műsor keretében, vagy egy korábban rögzített, de szintén hétfőn közreadott műsor keretében elmesélem a nyaramat és azt, hogy mi történt a Kejfej fejancsival és velem. Vagy ha tetszik, velem és a Kejfej Jancsival. És akkor talán Jobban el fognak igazodni, és lehet hivatkozni egy műsorra, amely itinerként is használható. Lassan a 7 óra 5 perc. Fölhívom a Filippovat. Rengeteget telefonáltam tegnap. Reggelt. Jó reggelt kívánok, Filipov Gábor, egyensúlyintézet kutatási igazgatója lesz egy fényképed is. Neked ez az első munkahelyed, vagy mit nevezünk a te életedben munkahelynek? a kérdésem az az, hogy nem az első, az a ilyen rendes munka. Helyem elsőként az egy politikai intézet volt, a Magyar Progresszív Intézet 2000, mikor is 8. márciusától. Elég jelne megytélhető módon elfelejtettem annak a hölgynek a nevét, akivel együtt dolgoztál, aki aztán kutyás sétáltatott. Nem akarok hülyeségeket mondani. Magyar Cornélia volt a neve. Ő, most is ez. Ő, ő most? Szakma beli hogy mi? mi? van vele most? Nem, nem, nem, ő elhagyó. És hova hagyta? Hát nem tudom, hogy akarja, hogy Jó, rendben beszéljünk van. erről. Most már rám köztörek. Értem. Amikor döntött, akkor megértetted az ő indoket? Persze, persze. Igen. Ami azt jelenti, hát, hogy sokat nem fog hát. sokat kérdezni csak annyit, hogy a pálya elhagyása az azt jelenti, hogy valami egészet, egészen mást csinál, mint amivel korábban foglalkozott? Teljesen gyakorosan mást, igen. A te esetedben még mielőtt folytatnánk a sort elképzelhető, hogy egyszer pálya elhagyó lesz? Mindenképpen minden elképzelhető, persze. És ha netán egyszer pályát elhagynál, akkor most 2025 novemberében, ami október, pontosabban az szeptember, ennyire pontosan tudom a dátumot, a körvonalazható, hogy mi lenne az? Nem, szerintem az életkörülmények tudnak úgy változni, hogy egyszer csak olyan alkalom hogy valaki megragad egy teljesen más alkalmat. De hát az életkörülmények a... vagy te? Szerintem az életkörülmények. Uh -huh. Ami azt jelenti, hogy Én... azért te most úgy gondolod, hogy a helyeden vagy. Nagyon úgy gondolom, igen. Azt el, tehát, hogy el tudnám képzelni elméletileg, hogy nem megyek nyugdíjba, de hát tudom, hogy az élet az, az, az tud hozni. De ez, ez a szép Uh -huh. Régen volt olyan, hogy valaki Kalauz volt, Kalauszként kezdte, és aztán Kalauzként fejezte be. Ugye a, a máv az ilyen volt, de volt egy csomó olyan foglalkozás a régi polgári világban. Mi volt aztán? Hát aztán fél voltam az akkori Hír 24-nél uh -huh. ilyen hí híradó szerkesztőként, vagy mi volt annak a neve? Kutatószerkesztő. Én voltam Kutat? az, aki a hírekhez, mint Mindenféle adatokat összeszedett, meg néha súgtam a riporter fülére, és utána... Az meg... neked nem lehetett könnyű, Sze... ahogy én megismertek téged, de nem vagy egy ilyen súgó, vagy akkor más voltál, vagy én ismerlek félre? Életemnek könnyebb munka volt. Igen? Igen, igen, igen. És nagyon kellemes társaság volt, és rengeteget tanultam, az azért volt jó, mert a... Tehát sokan nem látják azt, hogy média oldalon mi az, amit szeretne, vagy mi az, ami ami jól megy abban, amit te nyújtasz nekik, és ebből nagyon sokat tanultam. Például, hogy hogyan kell mondatokat szerkeszteni ahhoz, hogy az minimális módon közérthető legyen. Nem tudom, hogy... Igen? Nem. Ezt nem hogy volt, egy fél éves és aztán pedig felvettek doktori képzésre a ceu És onnan már ide És idejöttem. Igen, igen, igen, igen, igen és szíves szerint innen mennél nyugdíjba. Amikor te leszel majd nyugdíjas, akkor most 2025. szeptember közepén meg tudnád-e mondani azt, hogy szerinted hány évesnek kell lennie Magyarországon annak, aki majd nyugdíjba megy? Hogy akkor mekkora lesz a nyugdíjkorhat uh -huh. Hát nem 65 lesz. Én arra tippelek, hogy azért 67-ig elmegyünk addig. Ezt tuti? Ne, hát ha, ha megemelik, ilyen, fejlődik, akkor, mivel, és... akkor mivel, mivel lesz összefüggésben? Hát a pénzügyi helyzetben vagy, hogy az... az emberek tovább élnek? Ilyenkor, a, tehát hogy, hogyha egy nyugdíjrendszer tervezel, akkor azért a, tehát két dolog szokott összejönni. Az egyik az, hogy mit tolerál a társadalom, ilyen növelési ütemet. Másrészt indokként mindig ott van az, hogy mind a születéskor várható élettartal, mind az egészségben átöltött éveknek a száma, az növekszik idővel, főleg, hogyha még az egészségügyi rendszer is javul. Tehát erre lehet ilyenkor hivatkozni, illetve arra, hogy hát én 25 év múlva fogok nyugdíjba vonulni, ez azt jelenti, hogy nagyjából közel fél millióval fog csökkenni az aktív korúaknak a száma. Ami azt jelenti, hogy kevesebben fizetnek járulékot több nyugdíjasnak. Tehát biztos, hogy lesz majd valamilyen korrekció, a másik lehetőség az az, hogy többet költünk nyugdíjrendszerre, az is, egy, az is egy út. De valószínűbb az, hogy a, hogy a politika valamilyen középutat fog majd keresni. Te, mint potenciális nyugdíjas, ma takarékoskodsz azokra az éveidre, amelyek olyan messze vannak tőled, hogy kukkerrel se látni? Hát én általában próbálok takarékoskodni. De ebből a célból is? Hogy van -e, vagy fizetek-e magányi pésztárt? Nem ezt kérdeztem, mert hát bármilyen más dolog is lehet, nem tudom. Diófát. Őt én... hogy majd én... Abba, abba... Én... abból élsz meg, fogalmam nincs. Diófát nem ültetek, de, de én mindig próbálok félretenni. És annak vannak címkéi, vagy az majd egyszer valamire jó lesz? Nem, nem, én nem ezek címkés vagyok, hanem igen, tehát megpróbálok minél többféle módon tartalékokat képezni. Én nem, nem gondolom be valami őszintén, hogy amikor nyugdíjba vanolok, akkor az azt fogja jelenteni, hogy semmit nem fog csinálni. Tehát azzal nem számolok, hogy, hogy lesz majd olyan, hogy csak és kizárólag a nyugdíjamból fogok élni. Ami persze nem jelenti azt, hogy ez nem... Szóval nézem keresztül. a határvonalat, és ha nincs vízumom, nem fogok belépni. A Filipov Gábor és a pénz viszonya az milyen? Hogyan változott, ha változott az folyamán? Milyen szempagból? Nem tudok válaszolni, mert csak magamból tudnék kiindulni, de nincs kedvemezőben magamról beszélni, megtehetem, de nem magamra vagyok most kíváncsi. Takarékos vagy, van a pénzről olyan gyakorlati fogalmad, amilyen gyakorlati fogalma másoknak nincs, látod a szüleidnek, a pénzhez való viszonyát, abból következtetéseket vontál le? Változtál azóta, a házas vagy, a testvérednek a pénzhez való viszonya hatott rád? Fogalmam nincs. Azt hatott rám, hogy megtapasztaltam azt, hogyha az embernek van pénze, az általában plusz lehetősége jár. Tehát, hogyha. Még az lenne a kérdés, hogy boldogítja -e a pénz, nem boldogít, de nagyon sok választási lehetőséget ad. Tehát megpróbálok jobban vigyázni rá, mint mondjuk egyetemista koromban. Én régen nagy hálonista voltam, megérkezett az ösztöndigyám és mentem az antikváriumba. Ma már igyekszem jobban vigyázni rá. De a léte meg nyilván azzal jár együtt, hogy állandóan van valamilyen váratlan kiadás, különösen, hogyha még gyereke is van az embernek. Nem pontos az üzenet, de a honpola az irítségének adott hangot akkor, amikor te a könyvespolcról beszéltél, mert neki is újabb terekre volna szüksége, de egyelőre fogalma nincs, hogy a lakásnak melyik részét tudná erre kialakítani. Nálad hogy alakul a könyvespolcok kialakítása? A feleségem nagyon kreatív abban, hogy meglásson olyan új helyeket, ahol elférnek Az a, Egyelőre az elefánt a szobában, az a gyerekszoba. A, ahol szerintem nagyon jelentős bővítési kapacitások vannak, de ezzel meg kell várni azt, hogy az iskoláskorra való felkészülés keretében átalakítsuk egyébként is az eredeti funkcióját. A gyereknek van be beleszólása abba, hogy mi van a szobájában? Van. És ha ő pide nem hogy konyvbesporcot látni, akkor mi van? Szerencsére nem ez a helyzet, úgyhogy ez Már meg ez Hát ő is, ő is ott szokott lenni az ilyen beszélgetéseken, és ő nagyon szereti, hogy sok könyv van otthon. Akár az ő szobájában is? Hát most oda is került egy új könyvespolc, és ilyen kompromisszumos megoldásként oda mese és ifjúsági könyveket pakoltunk. Oldalvágásként a legkülönbözőbb alkalmakkor esik szó, és nem csak ez az új lakásprogram miatt, hogy... Magyarországon, egyáltalán Kelet-Európában, de magyar, maradjunk Magyarországon. Mitől alakult ki szocializmus és egyebek? A magántulajdonban lévő lakásnak a szentsége, vagy a primátusa, vagy a fontossága a régi-régi-régi Magyarországhoz képest, amely nagyjából hasonlóan működött, mint ahogy egyébként Nyugat-Európa vagy az Egyesült Államok működik, ahol egyébként nagy kincs, ha valakinek magántulajdonú lakása van, de a bérlemény is ugyanolyan jelentőségű. Illetőleg a kérdés az, hogy ebben mitől lehetne változás, végül az, hogy egyáltalán jó lenne, ha változás lenne ebben. Vagy egy bérlakás programmal az egészet át lehetne alakítani. A sok kérdés egyszerre. Tudom. Azt kezdjük kezdjük azzal, hogy nem csak Európában, hanem még a volt szocialista országok közül is nálunk az egyik legmagasabb a úgynevezett saját tulajdonban élő embereknek az aránya, a harmadik legmagasabb az Európai Unión belül. Ha jól emlékszem, akkor most 91,6% azoknak az Hi, aránya, akik saját minket. tulajdonban élnek. A románok és a szlovákok. És nem véletlen az, hogy az élen a volt szociális országok állnak, ugyanis a rendszerváltás idején a egykori tanácsi lakásokat nyomottáron privatizálták, Tehát aki akkor volt jó helyen, jó időben, szinte mindenki az akkori generációból, a saját lakást tudott szerezni eléggé ö, olcsón. És ugye ebbe a 91,6%-ban nem csak az számít bele, aki, aki effektíve saját tulajdonban él, hanem az is, akinek a körnövetlen hozzátartozója, a tulajdonos, tehát mindenki vagy saját, vagy szülei, vagy házastársa, stb. Ez akkoriban egy jó barája. döntés volt? Ezt nehéz megvonni, mert most mondtam volna a másik oldalát a dolognak, hogy Kelet-Európával szerintem teljes joggal van egy olyan mentalitásbeli sajátosság, hogy az emberek a 20. századi tapasztalatok miatt ragaszkodnak ahhoz, hogy legyen valami, amit nem lehet csak úgy kihúzni a talpuk alól. És ez generációról generációra öröklődik, miközben a holokauszt emléke elhalványul. Én tisztában vagyok vele, hogy nagyon hülye analógiával állok elő, elnézést kérek, bocsánatot kérek, zárójelbe rakom magam. Egy csomó dolog elhalványul az, hogy az emberek, a mai 20 évesek ugyanolyan mértékben, ha ragaszkodnak a saját tulajdonú lakáshoz, mint a szüleik, a nagyszüleik vagy a dészüleik, az miből adódik? Szerintem van egy ilyen generáció közötti tudáseledás is. Tehát biztos, hogy sokan hallották azt, hogy csak lakás legyen. És és annyi legyen mindent legyen átvesznek a fiatalok, és annyi mindent nem vesznek át a fiatalok. Ez az a kategória, amit korlát nélkül átvesznek? Szerintem mentalitás szintjén könnyen, de ne felejtsék el az sem, hogy a, a, a, az átlagbérek Magyarországon a második legalacsonyabbak az Európai Unióban. Tehát az tény és való, hogyha Hol valaki mondja, hogy pályakezdőként meg? Bulgáriában, ha jól emlékszem, hogyha, hogyha nem a Romániában, de szerintem Bulgáriában. Tehát hogyha, hogyha egy pályakezdő vagy családalapító a jövedelmének mondjuk az 50%-át már lakásra kénytelen költeni, ugye, lakásbérlet címén, akkor én megértem azt, hogy, hogy valaki, hogyha lehet, akkor inkább vágyik tulajdonra, vagy pedig arra gondol, hogy, a, hogy amit kifizet havonta, az inkább a tulajdonához járuljon hozzá, mint, mint sem simán bérlésként. És ott van harmadikként az, hogy a, hogy a lakásárak és a lakásbérleti árak, azok Észtország mellett Magyarországon növekedtek a legnagyobb mértékben az elmúlt másfél évtizedben. Tehát itt tényleg sok pénzről van szó. Tehát nincsen egy rendőrű lakáspiac, több oka van. A részben, részben ugye ez a történelmi útfüggőség, tehát hogy a magas lakástulajdonlási arány miatt nem nagyon alakult ki életképes lakásbéleti piac. Nincsen például nálunk befektetői lakásbérleti piac, mm -hmm. arról szólna, hogy, ami arról szólna, hogy hogy mondjuk egy alap az elkezd azzal bildiszelni, hogy bérlakásokat hoz létre, illetve tart fenn, és, és renovál, és ad el, és stb. Tehát nincsen egy nagy pörgésük a, a bérleti céllal a fenntartott lakásoknak. Rengeteg lakás Magyarországon üresen áll, ami szintén csökkenti a, tehát 100 szintén csökkenti a, a, a lakáskínálatot. Befettetés Magyarországon főváros fővárosi és vidéki hanyagság? Kokókava, mindjárt erre visszatérünk, csak még azt akartam mondani, hogy a, a lakáskínálatnak az is egy nagyon fontos, tényezője, hogy Magyarországon a legalacsonyabb a lakásállománynak a megújulási aránya. Tehát kevés lakás épül, és a létezők közül is túl keveset újítunk fel, tehát elég rossz az általános állapota a, a, a lakásárománynak. A Miért nem újítjuk anyagság, fel? Hát ez mind nagyon jó kérdés. A, ami, ami felújítási programok voltak az elmúlt két évtizedben, azok javarészt ilyen saját belátás szerinti felújítási Ez azzal van összefüggésben a... egyébként, hogy a lakásfelújítások egy jó része a háznak olyan elemeire terjed ki. I, erről beszélünk, igen. Amit egyébként Tehát, akkor, hogy... amikor megvettük a lakást, akkor nem számoltunk azzal, hogy magát a házat is megvettük vele, és annak a felújítása viszont már olyan költség, amivel nem számoltunk. Igen, illetve itt is. Közre jön az, hogy Magyarország a egyfőre jutó GDP alapján az ötödik legszegényebb ország az Európai Unióban. Tehát kevés pénzünk van, és azt arra akarjuk fordítani, akarjuk. Inkább veszünk új függönyt, meg új bútort, mint hogy a fűtési rendszert korszerűsítsük Ez nem, nem csak mentalitás. Tehát az elmúlt húsz évek egy nagyon nagy hiányossága, hogy a közbeszédben, akár felülről, akár média részről nem nagyon jelent meg, hogy miért lenne fontos egy borrasztó neve volt ingatlanállományt energetikailag korszerűsíteni. De ha valaki benne egyébként minden... egy ilyen program nélkül ugyanezzel nincs tisztában ezek szerint? Szerintem amikor 20 évesként bekerülök egy lakásba és meglátom a fűtésszámlát, akkor hogyha nem mondja meg nekem senki, hogy egyébként olyan épületben lakom, ahol a fűtésre költött pénz 60%-ával vagy 100%-ával az utcát fűtöm, vagy az utcát is fűtöm, akkor én ezt magamtól nem fogom tudni. tehát Napossági szinten nagyon fontos lenne az, hogy felhívják a figyelmünket dolgokra. Például sokkal kevesebbre ez itt hogy hogyha tíz évvel az, adott felújítottuk volna. Nekem erről mindjárt igazi budapesti történetek jutnak eszembe, és most nem arról a házról fogok beszélni, ahol lakom, hanem arról, ahol anyukám lakott, aki egy hajdan volt kolléganőmmel, Marsa Révával, hihetetlen küzdelmet folytatott, mert ő le akart válni éppen abból adódóan, hogy a saját maga által korszerűsített lakásban kevesebb legyen a számlája, és anyukám ezt bírósági úton is megakadályozta. Most anyukámat nem akarom pellenkére állítani, de, de ez az emlék nagyon elevenen él bennem. Ez például egy olyan szakpolitikai problémán mutat fel, hogy egy... Társaságnak az energetikai felújítását, azt nagyon megnehezíti a társasági törvény, mert ha jól emlékszem, akkor százszerzalékos egyetértési arányra van szükség egy nagyobb beruházásnak a finanszírozásához. Kérdezted ezt a hanyagság Igen. dolgot, hogy miért tartják alakásokat, a lakásokat. Uh -huh. itt, itt több ok van egyszerre, de létezik például azok is, hogy annyira rosszul szabályozott a magánvérleti piac, tehát az, hogy én kiadhassam a lakásomat, hogy nagyon sokan a kockázatok ö, miatt inkább vagy illegálisan adják ki, vagy amilyenél gyakrabb, egyszerűesen áll, üresen állni hagyják azzal, hogy majd egyszer jó lesz, majd a gyerek megkapja, vagy ehhez hasonló. Ö, úgyhogy én kiadom a lakásomat valakinek, ö, és egyáltalán írok valamilyen házi szerződést, ami szintén nem magától értetődő, mm -hmm. akkor mind bérlői oldalon, mind ö, főbérlői oldalon bordasztóan sok olyan lyuk van, ami nagyon súlyos konfliktusokhoz és károkhoz vezet. Igen. Nagyon nehéz kirakni egy nem törlesztő lak lakót, nagyon nehéz kirakni egy közös tulajdonprongáló lakót, másik oldalon viszont egyik napról a másikra mindenféle komolyabb indok nélkül bordasztó mértékben meg lehet növelni a, a, a lakbérnek az árát. Tehát nincsen egy olyan egységes bérleti rendszer, amit mondjuk Ausztriában, ilyen kötelező, beleti szervődések vannak, amelyek teljesen tisztán tisztázzák a, a, a viszonyokat és biztosítják mind a két a jogait. Tehát vannak ilyen nagy kockázatok, és akkor ott van az illegális lakáskiadás, a rövid távol lakáskiadás, vagyis, vagyis az Airbnb. Egy csomó ponton tud gyengülni a lakáskirált, ami mindegyütt hozzávezet ahhoz, hogy nálunk borgasztóan nagy mértékben megnövek kettek a lakásbérlet, illetve a lakásvásárlás hiány. Aktualitások kapcsán eléggé elzárkózó vagy, akartam kérdezni, de ugye visszavonulok, hogy egyébként a Szabó Frölik által javasolt hetedik kerületi kiválásról van ez ügyben véleményed, amely részint összefüggésben van ezzel kézenközön? Hát a aktuális politikai eseményeket ugye nem, nem szoktunk kommentelni. Jó, rendben van, akkor menjünk vissza Am... több száz évvel, amire lehet kérdezni. Nagyon sok személyes élmény jutott az eszembe, de nem ma leszek, amit amikor mindenkit kibeszélek, azt szépen beosztom. Hogy beszélt egy jogszabályokról. Az a jogszabályi környezet, amely kialakult, és az a jogszabályi környezet, amely nem minden szempontból megfelelő szerinted, azon miért nem változtatnak, hiszen azon talán könnyebb lenne változtatni, mint az effektív lakáshelyzeten, amely aztán kihatással lesz az effektív lakáshelyzetre is. Ugye beszéltél a bérletről, beszéltél a társasházi törvényről. Ezek... Magyarországon nagyon sok területen van egy olyan nehézség, hogy óriásra tehetetlenség erő mert alapvető változtatások általában érdekeket sértenek, és politikai konfliktusokkal is politikai költségekkel járnak. Nekem az a tippem, de ez tényleg csak egy tipp, hogy általában ezeket a konfliktusokat próbálja a jogalkotó elkerülni, illetve lejjebb delegálni. Tehát most is a, most mondok egy példát, a rövid távú a szabályozása, az gyakorlatilag önkormányzati szinten van. Ott kell ezeket a konfliktusokat lejátszani, és akkor mindenki eldölteti, hogy mennyi, küzdelemre és mennyi kockázatra ö, hajlandó. De hogy általánosan szintre emelkedjünk, hogy nem a múltról beszéljünk, hanem a jövőről, szerintem az egy nagyon fontos irány lenne, hogy szakítsunk azzal a kormányzati ciklusokon átívelő, tehát nem egy párthoz köthető felfogással, amelyik a keresleti oldalt próbálja, hogy mondjam, támogatni mindenféle ilyen otthonszerzési ö, támogatásokkal. Ez nem azt jelenti, hogy ez egy illegitim eszköz, de hogy a valódi problémát akarjuk megoldani, akkor a kínálati oldalat kell befolyásolni, tehát az ingatlan oldalnak a, a fejlesztése. Kezdve a meglévő épületállománynak a mély egészen odáig, hogy, hogy új lakások építésének, rosszdalövezeteknek a, a beépítésének az ösztönzésére kellene inkább fókuszálni, tehát hogy több lakás legyen, amiket aztán olcsóban lehet, vagy hozzáférhetően erről lehet megvenni. Egyébként nagyon fontos dolog egyébként, hogy bocsánat, hogy, hogy szerintem érdemes differenciálni azt, hogy kik itt a legfontosabb csoportok. Mert nagyon gyakran hallunk arról, hogy, hogy, hogy általános lakásválság van, vagy lakhatási válság van Magyarországon, ami ebben a formában egyébként nem teljesen igaz. Tehát Magyarország a legtöbb olyan mutatóban, ami lakhatási válságra utalna, jobban áll, mint az Európai Uniós átlag. Most mondok, itt olyan példákat, hogy a túl lakásokban élőknek az aránya az alacsonyabb, mint az európai újó sártlag, és van még néhány ilyen mutató. Ami van, az az, hogy van legalább két olyan csoport, akik ténylegesen lakhatási válságban vannak, tehát van egy részleges lakhatási válság, ezek elsősorban a szegényebbek, Magyarországon a második legmagasabb a súlyos lakhatási szegénységben élőknek az aránya a szegényebben. Mi a súlyos lakhatási szegénység? A súlyos lakhatási szegénység az lényegében azt jelenti, hogy valakinek a lakhatási körülményei azok vagy a minőségi problémák miatt, vagy a fűtési szegénység miatt valamilyen okból gyakorlatilag nem érik el a, a, a, az európai standardokat. Hogy így fogalmazunk, tehát egy ilyen, ahogy elképzeljük a harmadik világbeli uh, életmódot nagyjából. Az. És a másik, az a, pont a magas lakástulajnos mindenhol. Tehát a városnak a külső részei, vidéken, ilyen büledező dájokházakban, mindenféle körülmények között. És van egy nagyon fontos csoport, nekikről kevesebbet beszélünk, vagy ilyen módon kevesebbet beszélünk, nevezetesen az életüket kezdő, saját családot, családot alapító karriernek éppen futó fiatalok, akik pont a, a, a magas lakástulajdonlási arány miatt nagyon nehéz nem tudnak megszabadulni otthonról, Bocsánat, hogy ezt így vannam, mert hát minden fiatal saját egzisztenciára vágyik. Tehát a szülői házból, a nagyszülőkkel való életből, a testvérekkel, közös szobából nagyon nehezen tudnak adott esetben mondjuk a nagyvárosban saját egzisztenciát alapítani, már pedig a jól képzett munkaerő az minden országban, így Magyarországon is a városokba próbál áramlani. Tehát nekik kellene, egy, elsősorban az ő szempontjaikat szem előtt tartva kellene, Egyrészt jobban szabályozni a bérlakáspiacot, másrészt pedig radikálisan növelni az elérhető ingatlanoknak az arányát. 67 éves korodban, amikor nyugdíjban, és ugyanabban a lakásban fogsz szokni, ahol most? Ne, nem tudom elkérdezni, hogy nem így lesz. Nagyon, nagyon szeretek itt lakni. A te életedben a stabilitás? Gábor, ez mit jelent? Mert már a második dolog, amiről úgy beszélsz, hogy évtizedeken át, nem is mondtam, nem is jó kifejezés, hogy ragaszkodsz hozzá, hanem azt mondod, hogy úgy van jól, ahogy van. Részben szerintem, mint mindenkinek, a stabilitás az otthonosság, kiszámíthatóság és biztonság. Másrészt nekem, pont a ha már így, keretes szerkezetben leszünk, a munkahelyváltások esetén én tudatosan törekedtem arra, hogy kicsit megugorjam magamat, és ne ragaszkodjam annyira a kiszámíthatósághoz és a stabilitáshoz, mert az nagyon, ez egy ilyen nagyon. Szabó Péteri bölcsességnek fog tűnni, de hogy a saját bőröbben tapasztaltam meg, hogy a teljesen váratlan kényszerváltások gyakran tényleg jobb eredményhez tudnak hozzásegíteni. Tehát én is tanulom a saját féletem során, hogy, hogy az emberek át kell lépni az árnyéket. Ezzel és a Szabó Igen? Igen, nem gondoltam, hogy őt is számon tartod. Én igyekszem mindent figyelni, ami emberekre hat az országban. De őt, egy, őt, őt annyira ismered, hogy nem véletlenül lett beemelve idézetként az, amit mondott? Hát szerintem egy. Nem, nem, nem ő mondtam, bocsánat, ezt én mondtam, csak a, a, ez a Szabópéteri bölcsesség, ez olyasmi, mint az Oraveszlórai vagy Koeljói bölcsesség. Igen, én ez én egy nemzeti szintű. Ez egy metafora, Értem, de utána Igen, igen. Hát, a rájuk is, de egy pokolára referenciák. Mit olvasol most? Egyrészt készülök az utazásunkra, felfrissítem a tudásomat a hindújúrgussal kapcsolatban, hogy majd érdekességekkel szórakoztathassam benneteket <gül> a hosszú túrákban. Másrészt én Azt az emberek van, el sem nyilvés... tudják képzelni, hogy egy szaudarábiai utazás folyán egy taxisnak az ismeretanyagát a saját hazájával kapcsolatban hogyan tudtad bővíteni a taxisofőr tökéletes meglepetésére. Másrészt meg nagyon nagy Neil Gamer rajongó vagyok, és most a spíró után az amerikai istenekkel frissítem fel kicsit a lelkemet. Párhuzamosan? Igen, igen, igen. igen. És sajnálatosan Egy elakadtam. Most melyikkel? Nem, nem, nem, nem csak az Austerrel úgy általában. Tehát az Austernél ezt a könyvet, amit olvasok, aminek a címét se tudom, azt valójában úgy olvasom, hogy egyfajtában visszalapozok, mert gyakorlatilag mindent elfelejtettem, Uh, vásároltam egy nyugágyat, amit kerek egy hete elloptak az autómból, mert nyitva hagytam az autót, és ezt tartották a legfontosabbnak ellopni, ami egyébként egy ilyen olvasási nyugány lett volna, de nem volt ideális darab, mert a feje sokkal lejjebb volt, mint a lába. Nem mondom, hogy kifejezetten örülök, hogy ellopták, de magam sem tudtam, hogy át lehet-e alakítani, miközben tudtam, hogy nem, úgyhogy más eszközzel kell majd a pilótafülkébe költöznöm a lakásomban, ha olvasni akarok. Ezek, ezek játszanak így együtt. Legutójára tőled mit loptak el? Nézd, azért gondolom, hogy ellopták, mert egy nyugágy az nem tud eltűnni. Tehát egy, egy toll be tud esni két párnak közé, de egy nyugágy az nem tud eltűnni. Étezer, mindjárt mondom, háromban, októberben a Elfriede Jelinek zongoratalán ő cívüregényét. Milyen körülmények között? B Béladás után. Összeestem a metróállomáson, és valaki fontosnak tartotta, hogy ezt eltordonítsa, Miközben tíz oldal volt hát, hátra a regényben. Ölt. Ezt akár a, az illető érdemeként is fel lehet írni, hiszen ott te szemedben az Már Másrészt a lopáskörülményei azért a régi extrémek voltak. Köszönöm a rendelkezésre, S. Gábor, kellemes hétvége. Viszont kívánom. Széple. Szervusz. Jaj. Hm. Sosem gondoltam volna, hogy ilyen személyes lesz a Gábor adásom, Jaj. jöjjön a West Frémi polgára. Jézus, az... nem tudom, mit hívtam fel? Igen. Tengermély a Westfélén Jó reggelt kívánok. Hogy tetszik lenni? Balatonfüreden Jó már nem. Ne, nem. nem? Nem, nem, annak már tegnap. Végy annak vége lett. volt? Vagy vége volt? Igen, Igen, igen, igen. igen. Hasznosan telt? Hasznosan, hát ez mindig hasznos, mert ugye általában a, a parlamenti évad kezdésnél szoktak lenni ezek a kihelyezett szakciulések, ami azt jelenti, hogy ilyenkor ö, több, he, több hete vagy több hónapja éppenséggel nem találkoztak egymással a képviselők, tehát egy sor olyan dolog van, amit ilyenkor intézni kell. Hány alaknak is szobában? Hát miniszter, ettem. azt mondja, de mint ön, megosztja valakivel engem, hogy... a fészkét? Nem, mert én Veszprémben aludtam. <gül> Balatonfüleden volt a frakció, és ezért túl közel van Veszprém ehhez. De ketten szoktak aludni egy szobában. Kapod eltávolt. Hát nem, tehát ez nem egy. Tehát tudom, hogy azt szokták mondani, Fidelszor, mint egy kaszárnyaló. Nem, de azért nem csak arra gondolok. Meg a nem, nem, nem, nem, nem erre, látja, lát, szabad ember. Látja, nem erre gondoltam, hanem arra, hogy egy, például egy vállalati összetartásnak vannak szabályai, és ezekhez a szabályokhoz adott esetben az is tartozik, hogy senki sem vonhatja ki magát a közös foglalkozások alól, márpedig, ha valaki máshol alszik, akkor horribillendiktum mindenféleképpen előfordul az, hogy nincs ott, ahol egyébként a többiek vannak, és ezzel, mint egy a közösségi élménynek attól a részétől megfostja a többieket, hogy a veszülnék polgárra beszélgethessen. Igen, de hát a, a politika azért ennél szabadabb műfaj, ugye abból adódóan, hogy különösen, hogyha valaki egyéni választókerületi képviselő, hogy vannak választókerületi programok, amikor az embernek mérlegelnie kell, hogy, hogy minek van nagyobb jelentősége az, hogy ott van a frakcióülésen végig, vagy pedig, hogyha részt vesz előre leszervezett választókerületi programokon is és ebből adódóan nincsen olyan, hogy, hogy senki nem mozdulhat sehová, hanem általában azért az elvárás, kölcsönös elvárás, tehát a részemről elvárás, hogy lehetőség szerint vegyek ott minél több programon, meg minél hosszabb ideig, de, de önmagában nincs ilyen, hogy kötelező lenne, vagy bármilyen retorzió lenne, hogy valaki nincs ott. Ahogy a Filippoval, önnel se szeretnék átlépni olyan határon, ami nem állna jól nekem, de a családja, a szélesebben vett családja, nem a politikai. Sosem sem tesz szemrehányást, vagy sosem mondolját, hogy Tibor, neked fontosabbak a választóid, mint mi vagyunk? De. De, persze. persze. És akkor, és akkor persze. mit válaszol? Hát, az, hogy ez egy ilyen munka. Tehát, hogyha valaki, valaki elmegy politikusnak, és megint hangsúlyozom azt, hogy egyéni választ, mert más szerintem, hogyha valaki listás képviselő listáról kerül be, akkor, uh, akkor azért kevesebb program van, és kevesebb kötöttség érzelmileg is volt. Ez van. hagyadik ciklusom? a mostani? Egyén, egyéni Igen. képviselőként? Igen. 14-ig, 14-ben volt, akkor újra választottak, és akkor ugye aztán le kellett mondanom, és most pedig uh, 22-től, uh, ez, ez, a, ez a harmadik, harmadik. ciklusom. És az aktív is. Igen. Maga a körzet ugyanaz? Nem. Hogy változott? Sajátos, sajátos a helyzet, mert azt is mondhatnám, hogy minden választásom más körzetben indultam eddig, mert 2010-ben egy olyan körzetben nyertem, Veszprém és környéke, amelyet átrajzoltak 2014-re. 2010-ben ez Veszprém keleti felét jelentette, és a Veszprémtől keletre is délre elhelyezkedő településeket. 2014-ben Veszprém egy választókerület lett a környező településekkel, tehát ilyen értem az egy másik választókerület volt, ha úgy tetszik. Akkor ugye így kellett mennem Brüsszelbe, tehát le kellett mondanom, és amikor 2022-ben indultam, a, a, abban a választókerületben, aminek a képviselője vagyok, az pedig a tapolca központú. Tehát a Veszprém vármegye nyugati részének a választókerülete. Tehát az is egy más választókerület. Ki dönti el, hogy hol indul? Hát alapvetően a, az elnökség, a, a párt elnöksége, illetve a felkérés már eleve konkrét választókerületre szól. Tehát nekem. Egészen konkrétan ez úgy nézett ki, hogy 2021-ben valamikor nyár környékén a miniszterelnök kérdezt, kért meg arra, hogy ha lehet, akkor induljak el itt a tapolcai választókerületben, mivel itt ilyen családi kötődések is voltak. Tehát ez a, a, a, ugye alapvetően veszprémi vagyok, de, de a családnak komoly kötődései vannak ebben a tapolcai választókerületben is. Rá lehetne venni arra, hogy a Fidesz család érdekében próbálkozzon olyan területen, ahol egyébként nem tudna hasonlóan otthonosan mozogni, mint itt? Tehát ahol, ahol nincsen személyes kötődésem? Vagy... Igen. Nem, nem, nem. Volt már ilyen, volt, beszéltünk arról még korábban, egy tíz évvel ezelőtt, akkor, akkor volt arról szó, hogy... Hogy, hogy ne a Westframe választókerület legyen, hanem esetleg 14-ben induljak, egy budapesti választókerületben, de arra, arra egyértelműen nem ezt mondtam, mert tehát nekem az fontos, a választókerülettel kapcsolatban azért az fontos, hogy valamennyire a választókerületben, hogy mondjam, magamra ismerjek, vagy a családra ismerjek, vagy tehát, hogy valami, valami kötődés, ugye Tapolca, Tapolcán a családi kötődést az adja, hogy én egy éves koromtól, 10-11 éves koromig Tapolcán laktunk, a Mocsót gimnázium igazgató. Tehát a gyerekkorom egy jelentős részét Tapolcán töltöttük, és a, ott a környéken Ábrahámhegy, Szigliget, Badacsony, és a többi Sümeg, ezeket gyerekként ismertem. Ez egy fontos érv volt amellett, hogy elvállaljam annak idején, 21-ben most, hogy a 22-es választáson induljak, de egyébként, ha nincs kötődésem, tehát ha most azt mondanák, hogy induljak el a, a hajduböszörményi választókerületben, akkor, akkor azt mondanám, hogy köszönöm szépen, nem, mert, mert oda, oda nincs családi kötődésem, személyes kötődésem, tehát ilyen, ilyen értelemben ennyire nem vagyok a szó rossz értelmében, vett professzionális, hogy bárhol bevethető vagyok. Nekem az fontos, hogy érzelmileg valahogy a választókerülethez kötődjek. Listás volt-e? Listás 2006-ban voltam, mert 2006-ban, amikor először elindultam itt a Veszprém választókerületben, akkor kikaptam a választáson a Pál Bélától, aki a, a Szocialista Pártnak a jelöltje volt, és, és ővert meg, akkor még kétfordulós választási rendszer volt, és a második fordulóban kikaptam, viszont akkor, a, akkor volt megyei lista, és a megyei listáról kerültem be a parlamentbe, illetve frakcióvezető egyébként. Magyarul eleve, tehát hogy az egyéni vereségen leszámítva a listára felkerült, tehát ezt akkor hagyta. Mi változott mára? Akkor hagytam. Mi változott mára? Hát, sok minden változott. Egyrészt idősebb lettem 20 évvel, azt hiszem, egy ember személyiség fejlődésében ez 20 évet nem lehet elhanyagolni. Másrészt pedig az változott még, hogy tehát nálam jelentősen, ahogy megismertem az egyéni választókerületi képviselői létet, fogalmazunk így, úgy, úgy értékelődött át a politikával kapcsolatos elképzelésem is. Tehát Korábban is, korábban is volt, tehát 10-ben is, meg 14-ben is fönt voltam a listán, tehát ha elvesztettem volna az egyéni választókerületet, akkor listáról bekerültem volna. Az, hogy 22-ben úgy döntöttem, hogy nem kérem magam listára, tehát ne legyek listán, hanem vagy győzök egyéniben, vagy nem, annak az előzményei jobbára a mi beszélgetés folyamunkban is rögzíthető volt. Tehát én úgy gondoltam, és most is úgy vagyok vele, hogy a magyar politikában a annyira az én, az én, nagy képű hangzik, de az én általam képviselt politika, vagy az általam képviselt világ egy olyan, olyan megkülönböztető jegyekkel rendelkezik, és mivel nem többségi kultúrát vagy politikát jelent a magyar politikában, ebből adódóan nekem fontos a közöszön választópolgára. De ezzel az azt is állítja, hogy az ön munkájába való beleszólást is függővé lehet tenni annak függvényében, hogy nem élvezi a párt szimpátiáját, vagy nem kell, hogy a párt szimpátiáját, vagy a pártnak a támogatását élveznie abban, hogy listáról kerül be, és ezzel kvázi csupa ilyen félreérthető, de talán értelmezhető mondat nagyobb lesz az önállóság. É, tűnik, igen, illetve a párton belüli vitákban fontos nekem De ezt az, egyébként akceptálják, a... vagy ez önnek fontos? Igen. Nem. Hát nekem, nekem biztosan fontos, és úgy veszem észre, hogy akceptálják is. Tehát az, hogy valaki egyéni választókerületi képviselő, és sikeres, tehát megválasztják, és milyen arányban választják meg, ugye engem több mint 50%-kal választottak meg 20 Ennek van jelentőség. Ennek van jelentőség, okay. igen, mert ez komoly. Igen. Uh, más. A sajtó külön megemlítette, hogy a kormánypártok részéről egyedül ön volt az, aki a Direkt 36 hosszabb tanulmánya után, amely érintette a gyurcsány Dobre, vagy Dobrev-Gyurcsány házas pár magánéletét, szükségesnek tartotta egy bizonyos bejegyzés alatt a véleményét kifejteni, így igaz vagy igaza van, címmel vagy tartalommal, ez ráadásul Bak Istvánnak a posztja alatt történt. Elmondja ennek a keletkezés történetét, nem ennyire fellenzőse, mint ahogy a kérdés hangzik? Bak István, hogy a DK-nak a jelöltje az én választókerületemben, és lehet, hogy más is írta, de én, én az ő bejegyzésével találkoztam. volt találkozott az alapírással? Olvastam, olvastam a telex az alapírást, akkor sem értettem bele egyet. Milyen képest, érzelmeket, cikk, vagy mit, mit, milyen reakciót váltott ki önből? Azt, hogy nem értettem, hogy ez most hogy jön ide, mert ahhoz képest, am, amit a cikk címe ígért, ahhoz képest új információt ezen kívül nem, nem tartalmazott. Ezt meg nem tartottam a politika szempontjából, ezt a csók és könyv című labban lehetőre releváns. Egy ilyen cikk, ezt nem tudom, azt nem olvasom, de a cím alapján el tudom képzelni, hogy ott ez releváns lehet. De hogy a telexben és a direkt 36-ban ez nem releváns. Tehát aki a politika iránt érdeklődik, az, az számára a DK-ban zajló folyamatok megértéséhez nem adott hozzá ez a történet, ami, mint kiderült, valójában ez, ezt írták meg egy teljesen más címmel. Tehát úgy írták meg, mintha most itt egy alapos, Elemző írás születne arról, hogy Gyurcsány Ferenc tavasszal mérkedült abban a helyzetben, hogy lemondjon, vagy lemondatják. És, és ehhez képest viszont a cikk szövege az, az, egy, az egy ilyen magánéleti pletykákodás, amit én... Tehát egyszerűen csak ennyi, nem, nem, hogy nem, nem háborodtam fel, nem. Csak arra gondoltam, hogyha ebbe az irányba megy el a dolog, és a Direkt 36, ami magát tényfeltáró, független újságírásnak tartja, ide megy el, akkor végképpen elmegy a magyar politika egy olyan piaci plegykákodásba, ami a, vagy a politikai újságírás, ami szerintem semmivel nem járul hozzá a közügyekről szóló vitákhoz, mert ez... Számomra a politika a mai napig a közügyekről szóló kérdések, viták, összecsapások terepe. Ebben az, hogy Júzsány Ferencnek milyen a magánélete, nem, nem árnyalja a közügyekről szóló vitákat és véleményeket. Tehát nem járul Különösen a, a kéfejáncsiában kérdések az emberek megismerkedhettek meg annyi olyan érzelmi megnyilvánulásával, amivel máshol sához se, se találkozhatnak, de önt alapvetően, akik nem a kéfejáncsi által ismerik, azok tudják, hogy egy racionális elme, vagy legalábbis a megnyilatkozásait tekintve alapvetően a racionális. Ugye lett volna választási lehetőség a saját Facebook oldala, végül is nem ezt választotta. Amiben persze Igen, az is benne van, hogy hát azért valakinek, ahogy ezt szokták írni, ki kellett szúrnia önt ott a kommentelő közül, mert ez azért nem... Tehát az, hogy Bakistván Bak István neve egyébként korábban így szíves elnézés Bak Istvántól nem ismerem, nem volt a köztudatban jelen. Ő mégis azt választotta, hogy ott szinte elveszve a sok ember között írjon, és nem ez saját Facebook posztal jelentkezett. Igen, mert, mert nekik akart szólni az üzenetem. A többieknek nem nem is ott nem volt, volt akartam csinálni. A DK-soknak, akik hozzászóltak-e uh -huh. ez a kérdéshez, hogy lássák, hogy attól függetlenül, hogy egymás, egymással szemben fogunk indulni a, a 26-os választáson, és azt hiszem, nem vagyok gyanúsítható azzal, hogy a DK szekerét torna. Eddig kívül. nem, de ki tudja, a. mit jövő. Igen. Tehát, hogy én ezt fontosan tartottam emberi gesztusként, hogy az egy számú, ez egy itt, ilyen itt, itt, nyitok egy Nyitok egy rövid ö, nem tudom, kellene állni. Hát ez az élő beszélgetések varása. Ön mennyire tekint Magyar Péterre úgy, mint árulóra? Mint árulóra? Igen, Én mint a... Nem a... úgy tekintek rá. Igen, annak, nem, úgy tekintek rá. Nem, nem elsősorban az ügy árulójára, hanem arra, aki illegálisan készített egy hangfelvételt a feleségéről, és ezt kivitte a nyilvánosságra. És a politikai Tehát, családját a Mennyiben áruló? árul a volt politikai családját, ahova tartozott a felesége által, vagy ott ez, függetlenül? Ezt se tartom szépnek, de az áruló itt, itt szerintem itt egy, egy pontosabb definícióra szoruló állítás. Én nem én is, hogy mondjam, maradjunk annyiban, hogy, hogy magánéleti szempontból. Tehát ez számomra a magyar Péterrel kapcsolatban a legfőbb fennakadás ez. Hogy valaki a feleségéről hangfelvételt készít, és azt nyilvánosságra hozza politikai ügyként. Ez, ez szerintem megmagyarázhatatlan. Azért ez is gondolok az... erre, mert ugye előfordul velem, hogy hírtévét nézek, nem csak szerepelek benne, és a hirtévé a híradók előtti kommentár nélkülben rendszeresen mutatja Magyar Péternek azokat a megnyilvánulásait a múltról, és ahogy látom, a hirtévének viszonylag sok, tehát egynél több ilyen filmanyaga van hol a diák hitelprogramot, hol a Fidesz programját e, dicséri, és ezzel, mint egy, mindenki számára más, de számomra azért viszonylag jelentős kontrasztot alkot a jelen és a múlt között. Hát ez egy komoly hitelességi problémát jelent. Az, hogy ezt most árulásnak minősítjük, vagy pedig, vagy pedig hiteltelenségnek, ez szerintem átnyalatbeli különbség, és lehet, lehet beli különbség is. Én ezért ezért mondom, hogy ezügyben én nem vagyok biztos, hogy most itt az áruló, vagy vagy egyszerűen csak hiteltelen. Ezért mondom én, hogy számúra a másik jelenségre az sokkal fontosabb. Kezelték-e fiók fiókaként a posztja által miatt? Hol? Hát ahol Maki is a talán. Hát, ja, nem. Te nem. Be a gondolatjelet nem. kiraktam. Nem, nem, nem, sehol nem kezeltem. Kíváncsi arra, hogy hogyan figyeltek felre, és hogyan lett ebből hír? Én kíváncsi vagyok? Én hmm? nem. Nem. Amikor beírtad egy egyáltalán nem számolt azzal, hogy ebből hír lesz. De el, el, el tudtam képzelni, hogy hír lesz belőle. De ön ennek a... érdekében nem tesz semmit? Nem. Örül, hogy ebből hír lett? Hát ön nagy hír nem lett belőle szerintem. Majd, tenni, majd a mostani beszélgetésünk után. A pártársai ja, igen. bármilyen... Nem, hogy engem senki nem keresett meg, sem pro, sem kontra ez ügyben, hogy jaj, de ügyes vagyok, vagy jaj, de jó fej vagyok, vagyok vagy jaj, de rossz fej vagyok. Igen, ön, ön igen. Tehát ha ilyen értem, hogyha beszélgethettünk róla ez ott az apropajt, akkor örülök neki hogy hírlet belőle, igen. Újságírók, én tudom, hogy minek tagja és minek nem tagja, illetve hát alapvetően tudom valószínűleg egy sor dolgot, nem tudok, de a digitális polgári körök találkozójával kapcsolatban volt a miniszterelnöknek egy Facebook posztja, és ezen a Facebook poszton, illetve nem posztja, nem egy ilyen rövőt filmje, és ezen feltűnik egy tabló, amelyben a top álhírgyárások szerepelnek különböző orgánumok, különböző embereivel. Én tudom, hogy nem tagja ezeknek. A dig... Bár a digitális, a digitális körnek se tagja. Annak talán tagja? Én, én két digitális polgári körnek vagyok tagja a jelen pillanatban. Az egyik a Bakony Balatoni, ami a saját választókerületem digitális polgári köre. Másik pedig a Balatoni, ami az egész Balatonnal foglalkozódik. Mindeketet én alapítottam. Én ezeknek vagyok tagja. Ugye nem harcos a de a digitális polgári köröknek tagja. Ebből nem adódik, hogy véleményt kell, hogy formáljon, de a környezetemben is bennem viszonylag erős nem tetszést váltott ki az a top álhírgyárosok, tekinek adnál Zebra díjat, ami most, hogy Mészáros Lőrincre vagy a Klubrádióra vonatkozik, hát nézőpont kérdése, poszter, ahol a HVG-től a Kontrollon át a 444 újságíróit hát ahogy szokták fogalmazni, listázzák, de benne van a fekete Norbert a is, és elnézést, ha bárkit kiadtam, sokan vannak rajta. Mi az, ami megengedhető, mi az, ami nem? Önt bántja a Direkt 36-nak a az a vonala, amelyben beavatkozik, vagy a könny és csók című labban inkább el tudja képzelni, mennyire zavarja vagy nem zavarja egy ilyen pószter, ami megvillan egy filmben, miközben nem, tart, nem mutatják hosszan, de valószínűleg van jelentősége, hogy mégiscsak benne van. És ezen a szeptember 20 találkozón ott is lesz. Hát engem nem zavar, hogy őszinte legyek. Tehát, hogyha valaki újság, az újságírók gyakran szoktak azzal védekezni, vagy azzal, azzal magyaráz, azok a saját tetteiket, hát egyrészt, hogy ők nem azért vannak, hogy válaszoljanak, hanem azért, hogy kérdezzenek. Másrészt, ők nekik nem kell felelősséget vállalni azért, amit leírnak. Én pedig úgy gondolom, hogy de igen. Tehát ma az újságírók legalább olyan befolyásosak vélemények alakításában, mint ahogy a, a mondjuk a politikai jellemzők, vagy éppenséggel a, a politikusok, de a politikusok számon kérhetők politikai eszközökkel, megválasztják őket, vagy nem választják meg őket, ott vannak a nyilvánosságban, ki kell tenniük az egész életüket, akkor elvárható szerintem, hogy az újságírók is vállaljanak ilyen értelemben felelősséget az általuk leírt dolgokért. Olyan torzítások vannak, elképzelhetetlen gyakorlatilag az, hogy, hogy híreket, egyformán, egyensúlyban írjanak meg újságírók. Ma már teljesen elfogadottá vált az hogy a baloldali újságírók, vagy nem tudom, ez, ez is ilyen bén, mert nem biztos, hogy baloldaliak, csak akkor fogalmazunk, hogy a kormány kritikus újságírók egész egyszerűen nem írnak meg semmit, ami pozitívum a kormányjal kapcsolatban. A másik oldalon pedig a kormány oldali újságírók nem írnak meg semmit, ami pozitívum. A másik oldalon a kapcsolatban, hogy ezek már politikai állásfoglalások. Tehát nem arról van szó szerintem, hogy egy újságíró végzi a dolgát, hanem arról van szó, hogy ahogyan egy Egyébként tegnap, tegnap hallgattam egy podcast és ott elmondták: hogy az egyik ember, aki egyébként jogász és, és egyetemi oktató, azért jó, hogy mond ilyen durva dolgokat, mert, ő ilyet, mert, mert hogy mondhat ilyet. hogyha egy politikus, ha egy politikus mondaná ilyeneket, akkor abból rá, de most a hogy szabad ilyen. De fontos? Nem fontos nézze. Csak hogy nem beszélünk De... Erről is önnek egyetemi tanári Azért mert nem a név, azért, mert nem a név a fontos. Okay. Én arra kaptam, nem a névre kaptam fel a fejemet, hanem arra kaptam fel a fejemet, hogy ezt egészen nyíltan elmondják. Hogyha egy egyetemi oktató mond ilyet, az teljesen rendben van, mert ő mondhat minden további nélkül ilyet, de ha egy politikus mond ilyet, akkor az akkor a bobot ránk következik. nem. Nem feltétlenül önnel egyet, de még rengeteg dolgot akarok kérdezni. Egy dolgot Jó, jó, kár, de akkor mi csak hadd hát fejezem be, be ezt a mondatot. Ezt köztként fejezem, köztként csak, csak azt az az a kérdést, hogy kérdés, az ő véleménye szerint vissza tud-e valaha is térni a folyó a medrékbe? Én, én abban hiszek, hogy igen, tudunk mi normálisak is lenni. És mi az előzőnek a befejezése, amit nem hagytam? Az, hogy eszközként használnak embereket, újságírókat, politikai jellemzőket, egyetemi oktatókat, politikai viták megvédésére. Ezt eszközként használják, vagy szerintem... saját maguk válnak a... Ez egy jó tupont. kérdés. Ez barzni esetenként függ, van, aki önszántából van, akit eszközként használnak, de szerintem azt is jelenti, hogy akkor vállalniuk kellene a negatív költségeit is. Tehát kiteszik az arcukat, kiteszik az életüket ugyanúgy a nyilvánosság elég, mint a politikusok. Van egy kettős értékrendszer, egy politikai és egy civil, mert én most ezt érzem. Kettős értékrendszer szerintem nincsen, de úgy, ahogy, a, ahogy az élet számos alterületének értékrendszere relatíve elválik egy általános hmm. nagytól, úgy a politikának is vannak speciális értékei került már olyan helyzetbe a családján belül, hogy azért nem értették, mert egy olyan évrendszert használt, amit egyébként ne, nem politikusok persze. nem. Persze, persze. De ilyenkor elgondolkodott. Hát ez... Nem persze, erről az esetről beszélek, igen. általában. Nem, nem, általában persze, persze. persze. Mennyire hát civil gyakorló. és mennyire politikus? Ez egy teljesen hülye kérdés. Nem, nem annyira hülye kérdés, mert, mert sokan ezért tekintenek rám csuda így a politikában, és, és tartanak ilyen nem egészen, hogy mondjam, nem teli politikusnak, mert úgy gondolják, hogy túlságosan civil vagyok ahhoz, ahogyan ők elképzelik, hogy egy politikusnak kell lenni. De szerintem meg pont ez a jó. Vagy én, én szólt én -e e őre mondok, hogy... Orbán Viktor, hogy ti ne legyél ennyire civil? Öhm... Hát így nem, így nem de volt így? már úgy vitánk, amikor, amikor éreztem, hogy, hogy abból adódóan politikai viták, vita keretében valaminek kapcsán kicsit ilyen csuda kezelnek, mert hogy... Oké, okay. ezt a részt lezárva a civil énje is ugyanazt mondja a top gyárosok kapcsán egyébként? Igen. Uh, végezetül, de nem utolsó sorban Budapest. Um, informátoraim arról tájékoztattak, hogy alapvetően Latorcai Csaba és Gulyás Gergely viszi ezt a vonalat, de mégiscsak kvázi vagy nem tudom, hogy fogalmazok az ön égisze alatt, Latorcai Csaba a szó fizikai és jogi értelmében is az ön embere. Homlok egyenes ellenkező állítások hangzottak el azzal kapcsolatban, hogy júniusban hogyan folytak tárgyalások, vagy nem folytak tárgyalások, mint ön is tudja, ezen pénteki nap keretében egy fél órával később majd kisavrussal fog beszélni, aki azt mondta, hogy a telefont nem vették fel az elmúlt időben, de ennél a kérdés konkrétabb. Most, hogy az állami számbevőszék egy hihetetlenül tartalmas, azt a részt, ami egyébként a mi beszélgetésünkhöz kell, illetve Kisabrús, azt elolvastam, nem tudnék levizsgázni az egészből, tett az asztalra. Az megindokolható, hogy Domokos László megbízása az miről szól? Különös tekintettel, hogy Domokos László még nem tette le az asztalra a jelentését, az állami számbevőszék pedig igen. Szerintem megindokolható, mert az állami számbevőszék vizsgálata mellett Domokos László egyrészt időben is, visszamenőleg nézi ezeket a vizsgálatokat, amiket de is részben fél. ismer. Jó, de, de időben visszamenőleg ő volt az állami számvőszék előző elnöke, tehát hogy a történetiségihez is hozzá tud szólni, ha úgy tetszik, tehát látja, hogy hogyan alakult ki ez a dolog. De ez a jelentés Másrészt pedig, másrész pedig, jó, de jó, az állami, okay. állami számúlyoszék volt elnöke, vagy miért kell azt indokolni? hogy az állami számövőszék volt elnöke, ért a dologhoz. És van egy állami számövőszéknek egy mai elnöke, akinek, akire bizonyos törvényi kötelezettségek vonatkoznak, függetlenség, párt, hogy mondjam, pártatlanság, és a többi, és a többi. Viszont a volt elnök ebből a szempontból szabadabb kézzel működhet, vagy szabadabb kézzel készített elnökezés. De mit tud és ő egyébként nem olyasmit nem feltüntetni, amit egyébként a Tapasztalata szabad... van, tapasztalata van, Ilyen értelemben több éves intézményi múltja van, és egyébként meg, mondom, fölkérhet más külső szakértőket is, beszélhet velük, tárgyalhat velük. Tehát én nem értem, hogy miért kell indokolni azt, hogyha valaki éveken keresztül vezetett egy intézményt, akkor egy ahhoz kötődő, de azzal nem teljesen azonos munkát, én, én tudok erre végül. válaszolni, vagy megpróbálnék. Igen. Én ugyanis nem Vindis László jelentését láttam, hanem az állami számbevőszék jelentését, amely egyébként Igen. nem feltétlenül kellett, hogy úgy változom, mint hogy egyébként az elnöke megváltozott Domokos László esetében pedig egy egyénnek a jelentését látom, és ezügyben az intézmény jelentőségét én nem szeretném csökkenteni. Én azt kérdezem, lerövidítve, ha lehet erre egy szóval választa, válaszolni, hogy ezek pár Huzamosak, vagy az ön megítélése szerint nem párhuzamosak? Hát egymás kiegészítők. Én azt mondanám. De miért baj az, hogy egy kormány több forrásból rendel és használ föl dokumentumokat? Tehát nem értem. ez most, Ne haragudjon, de Nagy-Britanniában szokás, hogy minden volt miniszterelnököt lovagájuknak. ütnek. Jogva megkérdezhetni az ember, de minek? Hát ez micsoda hülyeség? Ez egy Meg jó analógia. Azért, mert a politikában tehát egy jó analógia, igen. Az, hogyha valaki egy Kinevethet nyugodtan. Nem, nem kinevetem. Nem, de nem kinevetem, ha hanem csak a... Ha megengedi, ha megengedi akkor megpróbálok érvelni a mellett, hogy a politikában igenis van jelentősége annak, hogy valaki szerez intézményi tapasztalatot, már nem ő tölti be azt a pozíciót, vagy hasonló pozíciót, de éppen ebből az intézményi tapasztalatból adódóan a közjavára használható a tudása és a tapasztalata. Mert egyébként a politikában ezernyi, ezernyi témában föl lehet tenni azt a kérdést, hogy jaj, hát most van erre szükség. Hát most van szükség ombudsmanra, meg ombudsman-helyettesekre. Minek adunk ilyen pénzt? Minek annyi párt, emlékszik még a 90-es években. Hát mennyivel jobb volt, amikor egy párt volt, sokkal olcsó volt? Persze, a politikában lehet, minek egy akkora állam. Sokkal jobban, hogy csak egy alkalmazottja lenne annak az államnak, akkor sokkal kevesebbe kerülne. De nem így működnek a dolgok. A szó kifejezetten kedves értelmében engedje meg, hogy kikérjem magamnak, én nem nevetem önt ki. Tehát, hogyha nevetem, az nem kinevetés, hanem egész egyszerűen csak az analógiája engem. Szíves elnézés saját magamról nem szoktam azt mondani, hogy mosolyra fakasztott meg, kicsi, hogy úgy mondjam, elmevetek, de ez történt, nem nevetem ki. És amikor közbeszóló akkor, akkor nem értem, hogy miért nevetett. Akkor szóval nem értem, hogy miért nevetett nem viccnek szántom az analógiát. Én ezt értem, így hatott rám. Ráadásul nem tudtam, ö, és olyan spontán, már terül a dologról, és olyan spontánul beszélgettek önnel, mm -hmm. hogy ez, ezt váltottak ki. És nem is szeretnék sokat változtatni ezen, mert a beszélgetéseink egyik titka az, hogy spontánok vagyunk. Ön is néha felhúzza magát, és én is csak akkor szólok hogy hogyha az megakadályozza a beszélgetésünket. Nem kinevettem. És nem csak azért, mert nem venném hozzá a bátorságot, hanem azért, mert az totális illetlenség lenne. Nem. Azt kérdezem öntől, hogy múltkor említette azt, hogy előkészítő anyag készül, hogy az egész kormányülésre kerüljön, és akkor most ez helyettesíti azt a kérdést egyébként, hogy most tényleg beszéltek, vagy nem beszéltek. Sejti már, hogy mikor lesz a kormányülésnek, vagy melyik kormányülésnek lesz a témája Budapest? Szerdán beszéltünk róla. Olcsó, tehát Domokos László elmondta az időközi beszámolóját. Hol áll a munkával, és hogyan halad előre? Értem, de arról is volt szó, hogy lesz egy előkészítő anyag, ami aztán ezt, vagy ez maga volt az, ami a kormány elé került, tehát külön, amiről egyébként. Nem. Majd. Hát ő alapvetően az előrehaladásról előre számolt be, tehát nem, hogy mi mondjam, nem, nem, egy, nem volt külön napi rendi pont Budapest és ennek a kérdésem, uh -huh. mert ott még, amennyire én tudom, tárgyalások folynak, tehát én nem tudom, Karács Öngergő mondta azt, hogy hív, hívta a minisztériumot, de senki nem betette fel a kérdést, és ezt mondta. Iszambusz is azt mondta, aztán meg kéne nézni, milyen telefonszámokat hívtak, az azért kíváncsi. Ön mert is összes, a Én összesen négy napot voltam szabadságon a nyáron, egyébként végig dolgoztam, tehát hogyha ha hívtak volna, akkor valószínűleg megtaláltak volna. Gyanítom, hogy hosszabb ideig volt szabadságon, mint én, de. Daltolca is abban is végig ott volt, és ő is dolgozott, úgyhogy nem tudom, hogy milyen telefonszámot hívtak. A lényeg az, hogy, hogy nem a Budapest olyan szerepelt a kormányülésen, mert mi abban tényleg teljes egészében megbízunk, hogy van egy tárgyaló delegáció, amely tárgyal ezekről a kérdésekről. Úgy látjuk, hogy a Budapest tulajdonos cégektől viszonylag nehezen jönnek az adatok, gondolom nem azért, mert nyáron szabadságon voltak az emberek, mert biztos dolgoztak, csak valami informatikai adatátviteli problémák voltak. Ugye ja, azt hangzott hogy olyan mennyiségi adatról van szó, amit egy képrelek átadni, de én mással szeretném befejezni, ha van még egy perce, de ha nincs, akkor nincs. Igen. Ön írt egy elemzést Ursula von der Leyen beszédéről, ami nem tegnap volt, de nem is tegnap előtt, tehát nem annyira régen, és ehhez szerettem volna azt kiegészítékként rakni, és ezt részint érinti az önírása, ahogy érintette a beszéd is, hogy Spanyolország az a fenyeket hogy bolykottálja a VV-t. Izraelnek nem szabadna venni sem az a fesztiválon, sem a nagy sporteseményeken, hogy hogyan sikerült ezt a kettőt összehozni, nem tudom. A gázai övezetben zajló háború miatt. Um, tudom, hogy ez egy, nem egy egyperces kérdés, de... De Spanyolország fellépését ez ügyben mennyire találja indokoltnak? Nem tudom. Soha nem értettem Egyet egyetlen bolygót az sem, legyen szó akár, akár a Szovjetunióval, akár az Egyesült Államokkal szembeni bolykot, akár, akár Oroszországgal, akár, akár izrael szemben. Nem megfelelő a sporta, Nem politika. Nem, nem megfelelő eszköz, nem megfelelő eszköz. Szóval, sportolókkal vívni háborút nem lehet szerintem. Tehát ez és ennek adta ott hangot akkor is, Igen. amikor ön egyébként biztosként a sportot a, is. Így van, így van. Akkor éppen Azerbajzsán ellen akartak ö, a, nem is, bocsánat, Belor belorusz, Fehér Oroszország, Belorusszia, nem, nem tudom Nem Igen, tehát valamelyik, a, nem tudom melyik most éppen a hivatalos neve a magyar politikai nyelvben, de azzal szemben, hogy Minskben voltak európai játékok, és akkor vetették föl néhányan, hogy bolykottálni kellene. Én akkor is végig ellene érveltem, és nem is volt bolykott. Hála a jó égnek, sikerült elérni, hogy ne legyen európai bolykott. Nem, köszönöm a rendelkezésre, mondja. állást, és jövő éteni, és köszönöm, hogy 8 óra 7 percig kitartott. Köszönöm szépen, Én köszönöm, Viszont köszönöm a Akkor Tamás, ne felejtsük el kirakni, hogy Támogatott tartalom. Halló! Jó reggelt, ügyvezető igazgató! Jó reggelt! Jó reggelt, Szervusz. Hogy tetszik lenni? Köszönöm szépen! Jól, jól. Szép az idő. Nyújtsuk a Liget. <gül> Nyújtsuk a Liget, mert épp a Brain Bar van a Ligetben. Igen, tudom, azon a magyar zeneházában. Tegnap is ma. ma. Tegnap is ma. Tegnap is ma ja, rendkívül nagy az érdeklődés. Ez érdekes, hogy, hogy hát szerintem is annyira érdekes, hogy mennyire fürkészik az emberek a, a jövőt, meg, meg hát hogy próbál igazodni ebben a sok számomra is, kicsit ilyen álkombákomnak tűnő világban. Nem olyan régen volt az AI Summit, Igen. ami hát kicsit, hasonló már konkrétabb, egy bizonyos területen konkrétabb volt, de, de hát ott is milliónyi kérdés merült fel. Én nem tudom, hogy egyébként az emberiség érdekesne megnézni, hogy mely korszakaiban foglalkozott ilyen intenzíven a, a, a jövővel. Egyáltalán volt de ilyen váltás és változás. A zenében Na, de volt? Na, nem akarok itt filozofálgatni. A zenében, a zenében, én most javarom, két olyan pontot látok, ahol, ahol nagyon nagy változás volt a korábbi évszázadokhoz képest. Az egyik 1600 körül, amikor kitalálták az operát, mint műfajt, és ugye megjelent az első nagy zseni, Claudio Monteverdi, mert hogy az, az előtt egy, egy folyamatos fejlődése volt, vagy változása volt a zenére. Tehát nem ilyen bakuglásokba ment előre, hanem, hanem kis lépésekben egy egy középkori elv alapján nevezetesen, hogy tartsd meg amit meg megalkottak, és ahhoz tegyél hozzá egy, egy, egy, egy egész kis elemet. És abból keletkeztek aztán az új műfajok. Na most akkor jöttek a, a, az operisták, ennek is azért valami előzménye volt, de most nem akarok zenetőrtelőt órát tartani, és akkor egyszer csak, egyszer csak teljesen megváltozott a, a, a zene. A szöveg lett a központba az emberi érzések kifejezése, a, a, a kesergés, a halál a szomorúság, amit korábban egyébként a zene nem ismert, ez nagyon érdekes, hogy a 16. század végéig gyakorlatilag ezekkel a dolgokkal nem foglalkozott a zene. És a másik ilyen nagy, nagy változás az, az, az Beethoven tehát ahol, ahol minden, ami addig ugye az úgynevezett aranykorban, a 18. században zajlott, és azok a, a szabályok, és az a, az a köznyelv, az a köznyelv, az egy csak a múltá és, és jött egy, egy ilyen óriás zseni, aki az asztalra csapott, és, és mindent megváltoztatott. Ott vagyunk a Magyar Zeneházában, Bata Adrás révén, a szó szoros vagy a szó átvit értelmében. Ezeket az eseményeket, amikor befogadja, a Magyar Zeneháza, akkor azon kívül, hogy ez egy kitüntetés, mert ezek jelentős alkalmak, ez egy pénzszerzési alkalom is-e, abból adódóan, hogy az intézményt bérbe veszik. Hogy a terheit érbe veszik. Igen, igen, igen, igen tehát ő, ők fizetnek azért, hogy, hogy ott vannak. Nekünk presztízsben nagyon jó, mert hogy mi is egy innovatív intézmény vagyunk, és, és tartalmában ezek a, az ilyenfajta nagy események, azok, azok szerintem nagyon sokat jelentenek. Az emberek megismerik az ereházát, aki még nem volt ott, vagy vagy csak fölületesen ismeri, az akkor De ilyenkor nem szabadul látogatható, eltölt. vagy szabadul látogatható az intézmény, hiszen gondolom, hogy ezek az események ezek az ajtónál kezdődnek, és nem arról van szó, hogy csak bizonyos terek korlátozottan vehetők igénybe, hanem ilyenkor a ház a, a ház, igen, igen, de például a Brainbard, ők, ők szerintem nagyon jól szervezik a dolgokat, ők, ők ugye nem csak a házban történnek az események, hanem már előtte napokkal kis pavilonokat építenek a, a kertbe, tehát a, a környező természetben, és, és az emberek, akik megközelítik a házat, egy kicsit olyan, egy vásár így körbejárnak, és be, be is, mindenki be is jöhet a házba, mászkálhat a, a, a házban, a, azt hiszem beleben nem hogy teljesen biztos, hogy azt hiszem, hogy a kiállítások is nyitva vannak, tehát, hogyha valaki, valaki csak azért jön be, mert a, valamelyik kiállításunkat akarja megnézni, akkor, akkor megnézheti. Az AI számítán más volt a helyzet, az most volt először és ott, ott zárt volt a ház, tehát már ugye eleve a házba is csak olyanok tudtak bejönni, akik, akik az eseményre megváltották az egyébként horribilis összegű jegyüket, az éjszámítő esetében, az a már esetében ez, ez, ez, ez, ez sokkal barátságosabb. Ami a Listen állandó kiállítás melletti időszakos kiállítást illeti, a zenei utazás a világ cím időszaki kiállítás nagy érdeklődés volt tekintete, november 16 ig meghosszabbítják. Nekem meg kell nézni az órámat, mert hallavány lila gőződik. Nem is erről, van a naptáramról fogom megmondani, hogy ma egyébként szeptember 19-e péntek van. Igen, igen, igen, igen. Ugye eredetleg úgy volt, hogy szeptember végéig leszünk nyitva csak, mert a licenszet is valahogy így intéztük eredetileg, amit én egyébként mindig rövidnek tartottam, mert annyira jó a kiállítás, hogy nyilván az érdeklődés az, az tovább is nyitva tartja. A licensz kifelé? Hát a, a, a jogtulajdonos, a tulajdonképpen maga az ötletgazda, felé, a felé a, a, a, a rendező amerikai rendező felé, aki, akitől mi uh, hát megvettük uh, ennek a hogy a vizuális anyagot, a, a, nem is a konzert, mert a koncepció az a, az a miénk, tehát ahogy ez föl van rakva, de a vizuális anyagot, a mert ugye az eredetileg a film, igen. Igen, és hát ő, ugye vele ez így volt megállapodva, aztán most minden további nélkül meg tudtuk hosszabbítani még két hónappal, mert szépen vidámmal látogatják, és, és sikere van a, a kiáltásnak. Utána sajnos muszáj bezárni, mert je készülünk a, a Freddy kiállításra, a Freddy Mercuri kiállításra, és ahhoz azért hónapok kellenek, hogy ott újra fölépüljön egy kiállítási tér, és, és hát muszáj, irgalmatlan mennyiségű munka lesz vele, meg van vele, most már egy éve dolgozunk rajta, hogy ezt senki nem látja csak azt, hogy most bejelentettük, hogy majd lesz ez a kiállítás. Ugye ennek Tehát... a beharangozóján találkoztunk a Magyar Zeneházában. Igen. Ennek a licenze az kié? Mert ha jól tudom, akkor ilyen kiállítás még nem volt. Nem, nem volt, ez, ez, ez ugye a mi szellemi termékünk, de két olyan kulcsfigurája van rajtunk kívül, a kiállításnak, akikkel meg is ismerkedheti, vagy hát láttad ott a sajtótájékoztatón is beszéltek, hogy az, az egyik a Freddie Mercury-nak az asszisztense titkára mindenese, aki 12 évet töltött el Fred, Freddie mercury közelébe, tehát ugye minden lépéséről, minden lélegzetvédeléről tudott. Ez, ez, egy, ez egy óriási, ugye ezt a, a zenetudományban, vagy a népzenetudományban, mert az orális praxis, tehát tulajdonképpen a beszélt, élő beszélt. Álljon meg itt, Batta, árulod el, hogy Ma Magyarországon ennek a személynek megfelelő embert ismersz-e, aki meghatározó zenei nagyság mellett tevékenykedik, mondjuk a kurtág mellett, vagy fogalmam nincs, hogy kit kéne. Igen, említeni. igen, ismerek, bár mondjuk nem, nem ilyen ennyire alá fölé rendelt viszonyról van szó, de hát ugye Gőz László, aki, aki hát Kurtágot is tápolja most már évtizedek óta, akinek a, a, a házában, akinek az intézményében, a BMC-ben Kurtágy Györgyi él, és, és a, akinek minden ügyes bajos dolgát. Gőz László intézi, tehát hogyha egy Isten, majd valamikor nem lesz Kurtág itt közöttünk már, akkor Gőz lesz az, hogy aki, aki megírhatja akár a, a, a Nagy Kurtág monográfiát, nem fogja megírni, mert nem egy olyan típus, nem egy ilyen író típus, de, de hogy ő lesz az, aki mindent, mindent tud. Hát most, most így a, a Kocsis Zoltára, ha visszagondolok, mert ugye nagy, nagyon nagyon nagyságokat kell persze. Volt egy általán a Kocsis mellett ilyen ember? Ne, nem, nem volt ilyen ember, de például a... Én most érzett, hallottam aki... például tegnap, csak nem fedhetem fel a forrásomat, hogy a igen. ránkiházas pár mellett van ilyen. Igen? Igen. Ezt de az, nem szó, de a, szó, a szónak a fizikai értelmében, tehát aki szállítja őket, ja, igen, tehát, igen igen igen. és igen. egyéb tendőket lát el. Igen, igen. A egy kocsisnál egy, egy hosszú ideg az édesapja volt az, aki a, a sofőrje volt, amíg, amíg nem volt autója. A kocsisnak egy nagyon érdekes, egy elég későn vett autót, sokkal korábban is tudott volna, de valahogy nem vezetett, és utána meg nagy szenvedélye volt az autózás is. És, és Valójában arról beszélünk, hogy egy ilyen embernek egy ilyen. Hát ezt most ugye meg kéne határozni. Tehát, hogy minek a függvénye az, hogy lesz valaki, valakinek az embere, akit egyébként abból adódóan tartanak számon, hogy kinek is az embere. Mint például hát, Freddy Mercury mellett ez az illető. Igen, igen. Hát biztos, hogy, hogy hát, hát kell a, a nagyság, meg kell valamiféle olyan közös rezonancia, amivel főleg ugye a nagy ember elfogadja a kis embert, nevezzük talán, talán így. Hát, amikor ugye hallgattad a, a szavait, vagy Peter freestone hívják ezt az, az urat, aki, aki, hát körülbelül ugye velem egyidős, tehát nem, nem annyira mai fiú, de ugye ő ma is, ma is szinte könnyes szemmel, olyan lelkesedéssel mondja el a történeteit Fredivel egy Kicsit úgy viselkedik, mint aki ma is titkára valakinek, Én, csak abszolút, az ötlető nem éle. így van. É, így van, így van, így van. Tehát ez a, ez a, ez a szenvedélyes szeretet és tisztelet, ez, ez, ez. szerintem én ezen gondolkoztam egyébként utána, hogy egy ilyen ember, aki egy ilyen nagy embernél eltölt ennyi időt, így megperzselve a, a, az ő közelébe, hogy, hogy, hogy utána mi, mi lesz az életével. Tehát egy olyan vákum keletkezik az életében, hogy, hogy csak az emlékeiből tud érni. tehát tehát hogy, hogyan lehet ebből kilépni, hogyan lehet... Hát például úgy ágy... lehet kilépni, hogy munkát kap, és ugye az derült ki, hogy a leendő kiállításnak, amikor vagy fejhallgató Uram. vagy, azon kívül ő lesz a narrátora. Igen, igen ő lesz a narrátora. Ez, ez, na, na ez az oka annak, hogy miért kezdtük a beszélgetést, ami miatt ők megkerestek bennünket, majd mindjárt a másik figuráról, vagy alakról is kell beszélnünk, a fontos emberéről, annak az egész történetnek, de ez volt az alapja, hogy, hogy ő elmondhassa, nem ez a Prita nem csak könyv, mert írt egy könyvet is Fredyről, ami magyarul is megjelent, hanem, hogy egy ilyen, ilyen vizuális, interaktív élmény szerűen végvezessen bennünket Fredynek a, nem is annyira az életén, mint inkább az irányultságain és a, a személyiségét. Ugyanakkor a, a, a beszélgetésből a... kiderült, hogy ez a rajongás, ez nem volt teljes mértékben kölcsönös, mert hogy maga a művész erre a férfire nem, hát legalábbis az elmondások alapján nem mint a barátjára tekintett, de ez lehetséges, hogy a részemről egy félreértés. Hát ezt, ezt, ezt nem tudjuk. Nyilván azért egy alkalmazott volt ez az egész. Hát hogy amikor arról volt, hogy hánykor legyen ott a TEA, és milyen körülmények között, akkor annak a fogalmazása az eredeti angol, az erre utalt, de lehet, hogy az illető szemérmes és bizonyos részleteket elhallgatott. Fogalmam nincs. Igen, azért, azért nem egyszerű hogy egy inas beviszi neki, mert közben mindenféle ügyét intézte, ugye turnéra együtt jártak. Tehát egy ilyen igazi, igazi titkár. amikor a fredy mesélt, hogy a most már nem is tudom valamelyik nagy számának az ötlete, egy repülőút alatt jutott eszébe, és hogy egymás mellett ültek a repülő, és akkor mondta, hogy Peter van nálad egy darab papír, és persze hát ő mindig viss papírt, meg magával, és akkor a, a elkezdett szövegeket, szöveg fantáziálni a Fredi, és akkor ezt ő mind fel, feljegyezte. Szóval azt hiszem, hogy ez a, ez a famulus talán ez a, ez a legjobb szó erre az egész egész dologra, hogy a famulussal, ugye, mind, mindig mindenben uh, lehetett, és hát borzasztó megbízhatónak kellett lenni, szerintem ez egy nagyon profi uh, ember, tehát biztos vagyok benne, hogy óram, óraműpontossággal uh, csinált meg mindent, mert hogy a, hogy a Freddy azért ezt megkövetelte, tehát itt nem csak egy, egy ilyen bohém, bohém abszodi, egy ilyen abszödi egy bohém, bohém volt szó, hát ez, ez a végsőkig professzionális módon uh, uh, élt a szakmai életét a, a, a Freddy. Azért is voltak aztán ezek a kicsapongások, meg a nagy partik, meg bulik, meg minden, mert, mert ilyen nyomás mellett ugye, valahol, valahol ki kellett ereszteni ezt a, ezt a feszítő gőzt. És a másik férfi, férfi akitől vannak a darabok. Egy, cseh, egy, egy nagyon szimpatikus cseh, viszonylag fiatal ember, aki tehetős valamilyen pénzügyi nem tudom, területen dolgozik, illetve hát ott befektetési bankát, tehát valami olyan, ami tényleg elég sok pénzt hoz neki. Freddy rajongó, tehát ilyen módon jól egymással találtak, mert ő is imádja a Freddy-t, és, és épp hásárolja a Freddy-nek a, hogy nevezük így, a itt meg a, a gyűjteményeiből dolgokat. De már a Freddy házát nem ő vette meg. A, a házát nem ő vette meg, viszont a Sadeby egy hatalmas akciót Akciót hajtott végre, és, és ott is nagyon sok mindent megvettek. Ezeket, ezeket mind csillagászati összegekért kelnek el ezek a dolgok. Úgyhogy csak azok a, a ruhák, ami, amiket elhozott a Tomás, vagy így hívják ezt a cseh barátunkat, Prága közelében lakik, elhozott a sajtótájékoztatóra, szerintem abból simán egy házat lehetne venni. Lehet, hogy akár a Balaton partján is. Szóval ezek, ezek nagyon nagy értékek. És, és ő, ugye ők ketten barátok, azért ez egy érdekes és titokzatos dolog számomra, mert a, a Peter, ugye az egykori famulus, elhagyta Angliát a 2000-es évek elején, annak ellenére, hogy szerintem borzasztóan erősen angol beállítottság minden, minden szempontból, és elment Csehországba, és ott letelepedett, és ők ott ismerkedtek meg Csehországban. Vagy figyelmetlen voltam, vagy erről nem volt szó? Nem, nem volt szó erről, igen, igen, igen. Hát mondjuk nem, lehet, a lehet, olyan saját személyét nem akarta annyira előttől beállítani, de a lényeg az, hogy ők úgy, úgy összedolgoznak, ja, és hát ami megint csak lenyűgöző, hogy egy hálózat van a világ, egy Freddy hálózat, a gyűjtőknek a, a hatalmas köre, akik hát mindent gyűjtenek, egymás között csereben élnek. Nos, tudom, ilyen szóval ilyen kiállítás jól, még nem volt. Azt de el nekem, hogy ennek a költségvetését mi alapján lehet összeállítani, hiszen az, hogy ez a cseh fiatalember, mert nem egy idős valaki, Mit mennyire ad oda az? Mennyiben alkutárgya? Hát a alkutárgya, ugye ez ezekben a dolgokban egyébként nem... Én vagyok ott a fő okos, mert ilyen <síns> üzleti dolgokban én nem vagyok annyira, annyira jó. Lehet alkudni, de itt ugye az a jó, hogy nekik hogy annyira szívügyük a freddy hogy azért itt inkább a, a jövőbeli üzlet lebeg a szemük itt előtt. Valójában egy Lendővándor kiállítás első megnyitásának leszünk tanulni? Igen, ugye részesül, részesülnek a, a jegyárakból, tehát a jegybevételből, és a terv az, az hogy ezt elvinni külföldre. Ez egy akkora teret fog betölteni, mint a Lissz? Igen, igen, 854 centiméter. És ez lesz Beszél. kellő anyag is? 300 tárgy képzeledett, tehát rengeteg, rengeteg dolgot. Egy nem csak a, a, a Tomás barától, hanem És a, a kísérőszöveg is tőlük származik, hiszen egyébként a Magyar Zeneházában ember nincs, csak ezeket be tudna azonosítani, már ami a történetüket irányít. Persze. Éreti. Tehát a, a, igen, igen tehát a történeteket a, az, az kapjuk a... És akkor, ez a kiállítás létrejön, akkor ők gyakorlatilag ide fognak költözni? Hát nem, hát a, ugye a fejhallgatón megy majd. Nem, de ez, akkor, az. akkor, amikor, amikor is találják az egészet. Hát rengeteget járnak ide. Tehát van úgy, hogy tudom én, hetente itt, itt átugranak, beülnek a kocsiba, átugranak, hát nem, nem olyan nagyon nagy a távolság. És hát amikor a, a, majd a finish lesz, akkor biztos, hogy, hogy akár egy-két hét. Várható megnyitás. <tos> Hát várható megnyitás, hogy itt, itt óva intenek, engem, optimista vagyok. Mindenki mondja, ne, ne ígérjek semmit. De, de március vége, szóval szerintem ez, ez kora tavaszra létre fog jönni, hiszen most már úgymond, ugye, sinem van, már nem szabad elkiabálni senkit. Nem beszéltünk egy fontos kérdésről, de rész, ez talán untatná is a hallgatókat. A jogi kérdésekről az, az egy Tulajdonképpen a legnagyobb munka ebben a kiállításban az a jogoknak a tisztázása. A tárgy vagy a zene. A tárgy, a zene, a, a, most megtanultuk, hogy 50 féle jog van. Tehát nem csak a tulajdonjog létezik, hanem, hanem mindenféle egyéb jog, és egy tájnak akár több jogtulajdonosa is lehet. Mert az, mind, az, az egy dolog, hogy te megveszel Freddynek a zubbonyát, és kiállítod a nappalitban, és megmutatod a barátaidnak, de teljesen más dolog, amikor egy, egy pénzért mutogatod egy, kiállít, egy nyilvános intézményben egy kiállításon. Tehát és, és akkor ebből a pillanattól kezdve nagyon sok. Meg hát azért, azért ez a Freddy világ, ugye még itt él egy pár olyan ö, tag a Brian Mély is többek között, ugye a Queen együttesnek a legendás gitárosa és, és a menedzsernek a családja. Szóval itt, itt nagyon sok minden van, akikkel itt jóban kell lenni, és, és akiktől beleegyezéseket kell szerezni. A 20 szeretném felhívni a figyelmet, hogy szeptember hónap folyamán ahogy látom, még két további kiállítás lesz, illetőleg hát október legelején részint a Neotor 60 pop kiállítás Igen. megnyitó, ami a Magyar Zeneházában a... lesz, tehát a 24-én. A... Az... hogy itt megszakítalak de ez pont a, a, a talán tegnap, vagy tegnap előtt, mert a könyvtárunkban lesz ez, és ott látom a Neoton-famíliának a, Neoton a, a lemezborítóit. És, és mondják ott a, a, a fiúk, hogy az, ami most ott az asztalon van, az egy kb. 15 milliós értékű, és több volt ott 10 vagy 15 lemez, vagy mondjuk 20, nem tudom. És akkor leesett az állam. És kiderült, de hát én abszolút nem tudtam, hogy a, a Neoton-család, az egy világhírű, Együttes volt a maga korában, mert Mexikótól, nem tudom én, Kamcsatkáig... Azt meg? Igen. Te ezt tudtad? Tudtad. Igen, de annyi minden nem, nem tudtam, ez ez ez tudok, ilyen... amit te tudsz. illetek lesz Jó. egy kiállítás keresztes Dóra és Reisenbühler Sándor műveiből, igen. és október legelején pedig jön a subjektív Bata András sorozata. Jó, hát ez egy kis előadásom. Igen, Értem, de igen. sold out. Igen, hát van egy, egy, egy, egy kis mondjuk köröm, akik, akik jönnek erre az előadásra, egy olyan 90 ember. Nagyon örülök, a tegnap világa az, az, az pont nekem való dolog, ugye Stefan Creynek a híres, gyönyörű szép könyve és Egy kicsit erről a, a tegnapoknak a a, a, a 20. századból nézve, tehát amikor úgy visszatekintünk a múltba. Bár hát most ugye a divat az, hogy brain és a jövőbe nézzünk, de hát egy ilyen öreg mókus, mint én, visszanézhet. Navracis Tibor Veszprémini polgárként van euh, apostrofával a műsorban, azt azért majd hogy vele szírva hogy Bata András öreg múkus. Ez így a maga nemében páratlan lenne. Köszönöm a rendelkezésre. Lesz. Én is. Szia. Köszönöm szépen. Minden jó Szia. Támogatott tartalmat láttak és hallottak. A mai kvartet utolsó tagja következik. Vagyok. Jó reggelt! Ugye egy bizottsági ülés van kilenctől, ezért nincs igazoltam a távolmaradását. Ezt köszönöm szépen. Valóban Annyit köszönöm. majd legyen megmondani annak az úrnak, akivel együtt szokott jönni, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy szólt múlt héten, hogy nyitva hagytam az ablakot, de e hogy addig, vagy azután, mert még azután is volt egy idő, hogy nem csoktam be rendesen az autót, és talán pluszban volt nyitva az ablak, vagy csak az ablak volt nyitva, de minden esetre az autóból megszabadítottak egy nyugájtól ami a hátsó ülésen volt. Ha ön 6 óra után, vagy nem 6 óra, nem 7 óra után jött volna, ő lett volna az első vendég, és ennyire gondos lett volna az a férfi, akivel ön szokott jönni, akkor könnyen lehetséges, hogy egy Nyugagyja gazdagabb lennék, amit akkor elloptak. Ez csak egy ilyen érdekességképpen nem meséltem el önnek. Um, tudok információval szolgálni, beszéltem is Tiborral, aki azt mondta, hogy őt nem keresték, és ő úgy tudja, hogy van kapcsolatfelvétel szemben a főpolgármester vagy az ön megnyilvállalásával, és bizonyos szakanyagok hiányára hivatkozott, amin egyébként a sajtó megbeszélésen azt mondta, hogy ott ö, olyan ö, anyagokat kértek, amelyek olyan terjedelműek, hogyha Domokos László egyébként látni akarja, akkor szívesen annak betekintést, de hogy ön olyan számú munkatársat, ön talán több száz munkatársat említett, akik ezeknek az anonimizálásával foglalkoznak egyfelől, másfelől a felügyelőbizottságok, vagy nem tudom milyen bizottsági anyagok kapcsán azt mondta, hogy az már olyan terjedelem, amelynek az átadása fizikailag beszényeztetné a főpolgármesteri hivatal működését. Nem, nem ezt mondtam, de ugye akkor, a cégeknek igen, a cégeknek kell együtt kérte adatokat a, valóban az átvilágítással megbízott embere a kormánynak, vagy hát most az embere, mert egy külső megbízottról van szó, ezt most már a is tudjuk, és, és valóban ezt kértem az elétől kezdve, hogy számolják meg a cégeink, hogy hány ember dolgozik ezekre, és ez 278 ember dolgozott azon, hogy azon a most már egyébként tegnap egy újabb adat Átadtunk, így most már 45 gigabált adatot küldtünk el ö, számukra. Azt, amit kértek, tehát, hogy egyébként nem terheléses támadást a, a, ellenük, hanem, hogy ezt kérték. E, és, és egy anyagnál mondtuk azt, vagy egy ügycsoportnál mondtuk azt, hogy ezt nem tudjuk átküldeni e, ezek a felüljövő a jegyzőkönyvű az összes hanem azt mondtuk, hogy ezt nagyon szívesen megnézheti akár az én szobámban, bármilyen adatszobában, teljesen mindegy nekem, hogy ő ezt hol szeretné. Csak ezek az összesnek az anonimizálása, és ugye ez nem azt jelenti, hogy titkolózunk, hanem ebben vannak személyes adatok. Vagy végig kell nézni, mert lehet, hogy futó közbeszerzések Igen. kapcsán vannak benne információk, amik ugye nyilván ezeknek a kikerülése, vagy kontrollálatlansága, Korlátozhatja a versenyt éppen egy közbeszerzés esetében, és ez a, a mi felelősségünk. Tehát ezt nem mondhatjuk azt, hogy a, lehet, hogy valaki kiadta piaci szereplőknek az abban lévő információkat. Ezeket egyesével végig kellene nézni, áttekinteni ebből a szempontból, és erre mondtuk azt, hogy na, erre már tényleg nincsen kapacitásunk, és nem is. Jöltem a saját a védelmében, de azért, hadd mondjam nagyon-nagyon nem tévedtem. Azért... Nem, nem, nem, csak azért akartam ezt pontosítani, mert a, okay. a, a, ha valaki félre akarja érteni, akkor félreértette, a úr is titkolózik a főváros. Nem. És ugye azért volt egy pont, amikor, amikor az volt a vára, vált, hogy mi nem is adunk adatokat, hogy akkor mindent, amit átküldtünk számára, azt kiraktuk a burapest.hu-ra. Tehát, hogyha valaki most szeretne, nagyon sok ideje van, akkor böngészheti ezeket az anyagokat szabadon, is és megnézhet mindent. Hogy a másik, amiről nem láthatunk. tudom, hogy közérdeklődésre tart-e számot, illetve, hogy köztudott hogy -e, nem tudom, hogy ön tudott-e arról, hogy a szerdai kormánynyűlésen Domokos László beszámolt arról, hogy most éppen hol tart, hogy erről tudott-e? Nem, nem tudtam, de hát ugye nem mi vagyunk a megbizói, nem mi fizetjük. Értem, csak magáról a tényről. Ez, ez is, ez is elhangzott a, a beszélgetésben. A beszélgetésben az is elhangzott, hogy igenis van indokoltsága a párhuzamosságnak, hogy egyrészt az állami számbevőszék, másrészt Domokos László ex-állami számbevőszék elnök uh, is jelentést ír. <kül> Pontosan nem tudom idézni, de az egyik legérdekesebb kitétel az volt, hogy Domogos Lászlót nem köti mind az a, szabályzat, vagy szabályrendszer, ami egyébként egy intézményt köt, hanem hagyatkozhat az emlékeire szabadabban, és sok minden egyébre, ami is Lászlót köti. Ha pontatlanul fogalmaztam, és ilyen érdeklődést mutat, akkor a Navras és Tiborral folytatott beszélgetés utolsó nagyjából nyolc percében, vagy kilenc percében ezt pontosan meghallgathatja, hogy mi is indokolja ezt a párhuzamosságot, beleértve, hogy az ezzel együtt járó pénzre, tehát Domokos László megbizatási díjára sem úgy tekint Navras és Tibor személyesen, mint ami egyébként egy kidobott pénz lenne, vagy ami miatt meg kéne szólni a megbízót. Éven ők bízták meg azért azt a részét, hogy ő... Mitől tud jobb lenni, mint egy komplett állami szenvövőszék, azt nem nagyon értem, de biztos majd a kormány látott már valamilyen zseniális anyagot tőle, ami ezeket a felfogozott teljes teljesmerében kielégíti, és már én is kíváncsi vagyok, hiszen ez az állami szenvőszék nem, mondja, mint te orá história alapon dolgozik. Hát azért mégis a egy Nézd, pénzügyi... tekintetben különböző alapállásúak, én el is nevettem magam egy részén mert ő ugye azt mondta, hogy az Angliában a miniszterelnököket mind lovaggá ütik, és félreérthető volt számra a nevetés, ugye ez avval volt összefüggésben, hogy milyen hagyományok vannak, hogy miért ne lehetne egyébként egy volt számbevő széki neki ilyen megbízhatást adni. Nem mi döntöttünk róla, tehát nem is nekünk kellene ezt megmagyarázni kettőnknek. Egy Biztos nem, hogy akkor miért döntött a kormány. Az valóban egy furcsa helyzet, hogy az állami számúvőszék közben egyébként befejezte a vizsgálatot, és tegnap előtte este nyilvánosságra hozta azt a jelentést, ami pont ugyanarról szól, és ugyanarról az időszakról, amiről volt ászálnököt, bíztak meg. Hadd forgassam de... föl a sorrendet, különös tehát arra, hogy egyfolytában nézem az órát, hogy még véletlenül se esek abba a hibába, hogy miattam készen el. Nézzük a javaslatokat, és aztán onnan visszafelé egészen addig, amíg az időrendelkezésre áll lehet. Abszolút csináljuk, persze. Ugye két javaslatot fogalmaz meg ez a jelentés. Egyrészt a főpolgármester részére, másrészt a főjegyző részére. Egyetért azzal, hogy ebben a sorrendben mondjam? Abszolút. Ugye azért ezt hozzá kell tenni, hogyha valaki ilyen államszáművészség a jogokat nem látott, akkor ugye igazából a javaslatok a, az erős megállapítások ebben, tehát hogyha most majd nyilván ezeket felidézi, akkor látja a hallgató néző is, hogy azért az államszáművészség azt, amit mi mondtunk, azt a, a nagy nagymértékben alá támasztja, de, de haladjunk sorba persze szó szerint idézett főpolgármester részére javaslatok egyes pont. Intézkedjen a nyilvános jelentés kézhezvételét követően az állami számvevőszék jelentésének a közgyűlés soron következő ülésére történő előterjesztéséről. Jövő héten szerdán közgyűlés lesz. Meg lesz ez, vagy sem? Persze, meg. Ugye szerdán érkezett este a jelentés, akkor került nyilvánossá, a napirendet addigra már kikültük, de pót előterjesztéssel természetesen ezt benyújtjuk a, a közgyűlés számára. Oké, okay, benyújtják, a közgyűlésnek de... mi dolga lehet ezzel? Megismerni, ugye hiszen a közgyűlésnek ezzel nem tudja azt mondani, nem ért egyet a nyolcadik oldal harmadik bekezdésével, mert az állami írta. Ez egy szokott módszer, ezt máskor is kéri a fontosan meghatározott jelentések esetében az állami számhőszik, természetesen ezt megtesszük, úgyhogy jövő szerdán, ez ott lesz az anyagok között. Kettes pont. A negatív költségvetési egyenlegre tekintettel továbbra is tegyen intézkedéseket, mármint a főpolgármester, a költségvetési egyensúly helyreállítására az alaptörvény N cikkében rögzített fenntartható költségvetés gazdálkodás elvének érvényesítése érdekében. Ez mit jelent? Ez már 2024-es álszerentésben is benne volt, ez valójában arról szól, hogy hát folytassuk, próbáljuk megmenedzselni azt a folyamatot, amit most van, illetve hát nyilván állapodjunk meg a kormányjal annak érdekében, hogy legyen egy fenntartható finanszírozási környezet. De ha a én ezt jól a értem, ez egy olyan javaslat, amely nem strikt, mert ez nem azon múlik, mint amit az első pontban megfogalmaz, hanem ez egy sokkal több tényezős, és nem egy személyen, vagy nem egy intézményen, nem csak egy intézményen e, alapuló javaslatcsomag. Hát erről van szó. Tehát azért, a, azért mondtam, hogy amikor... Tehát kvázi ezt ez... a kettes pontot akár a kormány számára is írhatta volna. Igen, ugye az állami számírozó amikor javaslatokat tesz, akkor azért ezek erősebb állításokat szokott megfogalmazni, Ugye ebben az esetben nyilvánvalóan látszik, hogy itt minimum, és akkor nagyon megengedően fogalmazom, több tényező sok az, ami miatt eljutott ideig a fővárosi gazdálkozásra. Tehát nem arról van szó, és egyébként hosszan elemzi előtte oldalkon keresztül, hogy nem arról van szó, hogy elszálltak a költségeink, vagy indokolatlanul sokat fizetnénk a személyi kiadásokra, hanem éppen ennek az ellenkezője, hogy nagyon sok mindent megtettünk, de hát egy pont után már... Nem tudunk 50 milliárdot még kivenni a rendszerből, és azt is a kormány finanszírozására fordítani. A főjegyző részére. Egyes pont. Intézkedjen annak érdekében, hogy a költségvetés tervezése során. Az AHT 4-es paragrafus 2-es bekezdésében elértaknak megfelelően biztosított legyen a tervezett osztalékbevételek közgazdasági megalapozottságát továbbá az, hogy a szolidaritási hozzájárulás és az államháztartáson kívülre nyújtott egyéb működési célú támogatások tekintetében annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a feladat ellátásához indokolt szükséges. Hát ez már szakmai része a dolognak. Mi az, hogy az... indokoltan szükséges? Most azt az összeget, vagy ami indokoltam, vagy ami rendelkezésre áll, hiszen itt egy olyan mondatot fogalmazott meg az állami számbevőszék, amely adott esetben sérvet okozhat a főpolgármesteri intézménynek, hivatalnak, Budapestnek. Igen, ugye itt arról szól a dolog, hogy a e, ugyan egy költségvetés a tervszámot tartalmaz, de a tervszámban írjuk be azt, amit elvárt tőlünk a kormány, és ehhez próbáljuk meg bevételi oldalon fordítani. Akkor is erre egyébként a főváros képtelen? Hát igen, ugye itt keverünk abba a problémában bele, hogy a megoldás az, az minimum két kezében van a főébe és a főpolgármesterében, tehát hogy ebben a, az esetben valamilyen megoldás kell ahhoz, hogy vagy normatív emeléssel, vagy pedig a, a szolidaritás hozzárolás plafonná, mi az, ami az osztalékra vonatkozik. Az uztaléknak egyébként ezzel a megállapítás, amit nem értettünk egyet az állami számvőszéknek, Ugye az anyagokban benne is van ott a hátul, amikor ilyenkor reflektálhat a vizsgálattálszenvedő, vagy a vizsgálat érintő szervezet, az is olvasható az anyagban. Ugye arról volt szó, hogy amikor decemberben a előbb a és azért inkább már október-novemberben tervezzük, akkor rendelkezésünkre állt -e olyan egyértelmű bizonyíték, hogy osztalékbevételre szert tudunk tenni. Ez egy azért, hogy kicsit rókofokta csuka, mert osztalékot általában az adott gazdasági éveredménye alapján lehet kivenni egy cégből. Most osztalékbevétel 2024-es költségvetés tervezése során, de nyilván az volt egy várakozásunk, ami egyébként igazolódott a kétharmadban, volt egy várakozásunk, hogy mekkor bevételt lehet kivenni, de ugye a gazdaság évet az következő év májusában zárják le. De miután tervről van szó, mi ezt közgazdasággal megalapozottnak tartottuk. Ők azt mondták, hogy hiányzott volna még egy papír arra vonatkozóan, hogy akkor ezt egyértelműen látszódjon. De még egyszer mondom, az FCM vagy a, a Budapesti gyógyfürdő illetve a nagybani piac esetében ezek az osztalékbevételek teljes egészéből befolytak, az sem esetében nem osztalékról volt szó. A, a csatorna az Igen, a teredmény tartalékról lett volna szó, az pedig egy más konstrukció, azt még egy nem vettük igénybe. Ez erről szól a dolog. Nem a, azért mondom, ugye, hogyha ez nagyon erős megállapítás, akkor nyilván a főpolgármester felé fogalmazták volna meg. Inkább arról van szó, hogy a tervezésnél ők szerettek volna még egy pluszpapírt látni. Mi ezt vitatjuk, hogy lehet -e egyáltalán adott gazdasági év során egyértelművé tenni, hogy lesz osztalékbevétel, hiszen akár az utolsó két hónapban is történt valamilyen változás. Azért egyébként minket igazolt, hogy jól terveztünk a költséget is. Mi az a BKR mint jogszabály? megfogott. El, Intézkedjen e... a BKR harmadik paragrafusa szerint ez a kettes pont felelőssége körében, annak érdekében, hogy a szolidaritási hozzájárulás elszámolása az AHS 15. mellékletében előírtak alapján a költségvetési kiadások között a k 50-22 a helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetési rovaton történjen. Ennek mi a jelentősége? Mert ezt szíves elnézést én nem értem pontosan, eddig rossz rovatban tüntették fel, vagy miről van szó? Ez egy, ez egy nem rossz rovaton tüntettük fel, ez egy e, arról szóló vita, hogy mi azt mondjuk, hogy a egy hozzájeles egy részeit, amit egyébként beszettek rajtunk, azt e, úgynevezett függőtételként könyveltük le, mert hogy vitatottnak tartjuk, hiszen a bíróság előtt támadunk. Igen, erre van is utalás e, a szörökben. Igen. Igen, így van. Erre azt mondja az állami számúvészék, hogy ő ezt érti, hogy mi ezt vitatjuk, és peresítettük ezt az összeget, de ennek ellenére szerinte nem oda kellett, kellene ezt nyilván hanem amoda kellene nyilván tartani. Nem mondom. Szóval egyébként van egy, mondjam, egy elvi vita él ennek a dolognak, nem bagatelizálni akarom a történetet, de nyilván azért... A, Megint csak nem arról van szó, hogy emiatt omlik össze a város költségvetése, úgyhogy nem gondolnám, hogy ez lenne a legfontosabb vita. Miközben persze van egy elvitartom, amit még egyszer mondom, hiszen ha mi azt mondjuk, hogy egy követelés vitatjuk, és ezt peres követelésként tartjuk nyilván, akkor azt nem feltétlenül kell lekönyvelni olyan követelés, olyan kifizetésként, mint amit elismerünk. Erről szól ez a történet. Azt árulj nekem, lehet, hogy az előző ilyen. Csak már a el, költségvetési szervek belső kontrollrendszerén, a belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet. Köszönöm. Köszön. Köszön. Azt árulj nekem, beszéltünk már erről, de én elfelejtettem, elég el nem módon. Az összefoglaló, az mindig egy ilyen párbeszéd formájában van megírva, mondván, és feltess saját magának egy kérdést, aztán válaszol rá? Hát, azt hiszem, hogy nem. Szerintem... A... Rombat érdekes, én, érdekes most így, én, nem, nem én most úgy szerintem. emlékszem, hogy, a, hogy ilyen formátumot még nem láttam, de lehet, hogy az utóbbi időben most már más Nekem jelentések is az Ugye ez csak azért, bírom, azért bír jelentőséggel, mert a következő kérdésemet is erre lehet alapozni. Ugye még mielőtt a két javaslatot megnevezni, ami egyébként máshol van, mint az összefoglaló, azt mondja, felteszi a kérdést saját magának. Mit javasol az állami számbevőszék? Az Ásza főpagárnesternek és a főjegyzőnek kettő-kettő javaslatot fogalmazott meg. Ezeket ismertettem. Ezek közül kiemelkedően fontos, hogy intézkedniük szükséges a fizetőképesség megőrzése és a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében. Most, ha ezt a kettőt egybevetem, egyrészt van négy javaslat, másrészt van ez az elvárás, ezt önmagában, jelen állapotban, jelen feltételek között, a jelen lehetőségei között a jegyző, és a főpolgármester, illetve maga a főpolgármesteri hivatal megvalósítani képes vagy képtelen? Önállóan nem. Erről szól ez az egész út. Tehát az, hogy a, mi találjunk még 50 milliárd forintot erre az évre, amit befizetünk szolidaritási hozzájárulásként a kormánynak a költségületési hiányának a csökkentésére, ezt nem tudjuk megmondani. Azt árulja, nekem felületes olvasó voltam, vagy ilyen szöveg nem szerepel benne, hogy miközben megírja objektíven ez a jelentés a főváros helyzetét, javaslatot tesz arra, hogy a befizetési kötelezettségein változtasson a kormány. Ezt most nem értem. Még. A befizetési kötelezettségein változtasson a kormány erre, Mit, mire gondol? Hát Például a szolidaritási hozzájárulásra. Tehát, hogy kormány ilyen... számára nem fogalmazott meg javaslatot, ez, ez, ez nem is meg. Nem, nem, nem. A kormány nem fogalmazott meg javaslatot. Ez, ez a jelentés ez arról a kormányi szól, kormányi. hogy jelen feltételek között, miközben objektíven számomra, legalábbis objektíven megírja a nehézségeket, az állami számbevőszék elképzelhetőnek tartja, vagy neki ez nem dolga? Hogy nem tartja elképzelhetőnek, de ezzel együtt elvárja a a hivataltól, hogy a kötelezettségeinek eleget tegyen. Nem ő neki, nem ezt minősít, és nem is dolga. Tehát ő például olyat nem fogalmazhat meg, és nem is fogalmaz meg, hogy állítsuk le a Ö, nem tudom, a 34-es és a 134-es buszjáratot. És ez De lesz, most és nem is erre gondolok, a hanem a, a, a, a, hoz, a szolidaritási hozzájárulásra. Tehát, nem, hogy mennyire köti a, a jogszabályi környezet az állami szerveműszéket, és ha köti, akkor nem kerül le abba a képtelen helyzetbe, hogy olyan elvárásokat fogalmaz meg, amelyek egyébként pénzügyileg teljesíthetetlenek. De ugye nem ezt írja, és nem is ez a feladatát Tehát ő azt mondja, hogy ő nem bíróság, akinek el kell dönteni ezeket a pereket, sőt, nincs is ebbennek lehetősége. Is. Egyébként nagyon helyesen összefoglalja azokat a pereket a, a távázatos formában kifejezetten, hogy a formátumban, hogy miket indítottunk a kormánnyal szemben. Ő ennek kapcsán azt mondja, hogy a, hát azért az ügy gyorságára való tekintetben ő abban nem kellően optimista, hogy ebben az évben ezek a perek lezárulnak. Mm. Ehm, nyilván ez most azt is nem, hogy a bíróságra kapcsán gyakorolt negatív kritika az részéről, de azért ebben az országban lakunk mindannyian, tehát látjuk, hogy azért nem olyan gyors az ítélkezés, főleg ilyen bonyolult ügyekben. Tehát akár ebben objektíven igazuk is lehet, de ő nem állapítja meg, hogy nekünk be kell lefizetni ekkor a szolidáltási hozzájárulást. Ő csak azt mondja, ha a kormány valamilyen módon beszedi rajtunk, és egyébként mi nem tudunk elérni, kormányban megállapodást a másságon a bevételénk növekedéséről, akkor, ahogy leírja, ez 50 milliárdos hiányt jelent a végén, aminek ugye nincsen pénzügyi fedezete. Alakít... El, ezt mondja. Azzal a kitételen mit kezd? Én nagyjából 56-kor elengedem, hogy ne pont 9-kor fedezzük be ez megfelelő önnek? Abszolút teljesen köszönöm. Azt mondja, a Fővárosi Önkormányzat pénzügyi helyzetének javításra tehát intézkedései nem voltak elégségesek a költségvetési egyensúly helyreállításához, a fővárosi önkormányzat olyan lényeg intézkedéseket nem jelölt meg, amely közfeladatai azon a szolgáltatási szinten, de alacsonyabb költséggel történő, hatékonyabb ellátását szolgálták. Ez mit jelent? Hát ugye az, hogy a, ezt nem is vizagytjuk, tehát mi közszolgáltatást nyújtunk, ahol viszonylag egyszerű a költségstruktúra, struktúra. De mit nem tettek is? Ugye azt mondja, hogy nem oldottuk meg ezt a problémát, hogy be tudjunk fizetni 50 milliárdal többet, és ezt pedig elvegyük a közszolgáltatásokba, mert ugye ez lehetne ennek a matematika egyenletnek a megoldása. De még egyszer, ugye közszolgáltatást nyújtunk. Tehát a busz, az busz. Abban van sofőrje, meg van egy háttérszemézet. De ugye azt mondja, milyen. hogy nem jelölt van meg, meg azt mondja, mondja, hogy nem is jelölhetett el... volna meg? Hát igen, mi elmondtuk, hogy azért mi nem tudjuk ezt megoldani. Éftem. Lehet, hogy... Nálunk vannak sokkal okosabbak, akik ezt simán megoldanák. Szerintem nincsen ennek a matematikai egyeletnek megoldása, csak azon a módon, hogyha a bevételi oldalt, vagy pedig a bevételi oldalt növeljük, vagy a szolidateli oldalási összegét csökkentjük. Más mód, ebben nincsen. Egyébként jelöltünk meg intézkedéseket, de ezek tényszerűen likviditásjavítóak, amelyek kezelték a helyzetet, egyébként ezt maga az anyag is elismeri, mert egyébként már nem is nagyon lenne miről beszélnünk, hogy ezeket nem tettük volna meg az elmúlt években, vagy az elmúlt pár hónapban. Az ÁSZ azt tapasztalt, hogy a gazdasági társaságoknál a fővárosi önkormányzat nehéz gazdasági helyzet ellenére sor került prémium kifizetésekre. Igen, ez, ez, ez nem az ÁSZ tapasztalt, ez a nyilvánosságban is nem volt, hogy a szerződések egy része, sebben volt uh, munkaszerződésekben egy alapbér és egy uh, mozgóbér, mozgóbér jelenti a premium célkitűzést, teljesítés esetén fizetik ezt ki. Nem csak a felső vezetők esetében van ez a premizálási rendszer, hanem a, a cégektől indifferenciált módon. De ugye azt is megállapította az ÁSZ, hogy, hogy fizettünk jutalmat, amit büszkén vállalok, mert például a szociális intézményekben szemüvejsz hogyha tudtunk, akkor adtunk jutalmat, kulturális intézményekben szintén adtunk jutalmat ebbe az időszakba. Igazából a főpagármesteri illata a dolgozói jártak rosszul, mert 2021 óta itt, itt szinte nem volt, vagy, vagy maximum a választása kapcsolatosan volt jutalom kifizetés. Hangulatkeltő vagy lényeges hír, amikor a Zsidó negyed kiválásával kapcsolatos információk jelennek meg két rabbi tollából. Ön hogyan tekint erre, ez a záró kérdés? és aztán? Hát a, a, a, a valóság szempontjából itt most ők területet akarnak váltani, és valamifajta autonómi harcba kezdenek. Az nyilván az inkább hangulatkeltő abból a szempontból, hogy a, és ezt hiszem ők is tudják. De azért ilyen nincsen, hogy akkor e, hirtelen átrendezzük a kerületek belső határait. Utoljára Budapesten 94-ben volt olyan, amikor kerülethatárváltozás lett volna, de ott is egy komplett településrész. Csatlakozott sorokság formájában ugye a 23. kerület lett e, Budapesthez, de az, hogy belül itt e, mozogtak volna a területhatárok, ilyen emlékszem, nem is volt. Ebben szerintem a Soproni polgármester úrnak talán volt egy megnyilvánás, aki azt mondta hatodik követi polgármesterként, hogy ő jelzi, hogy neki területi követelései nincsenek senkivel szemben. Végül, de nem utolsó sorban mennyire derülátó a szerdai közgyűlést illető? Remélem lesz közgyűlés, is jó lesz. Köszönöm szépen a jövőjét, Köszönöm. remélem személyesen is vendégül látható. Így lesz. Viszontlátásra? Viszontlátásra. Kis Ambrus nem látták, viszont hallották. Itt a műsor végén ismét felhívom a szíves figyelmüket arra, hogy majd megjelölöm, hogy milyen időpontban. Hétfőn lesz egy rendkívüli Kejfej Jancsi <coughs> ugyanebből a stúdióból, Tamás Jóvoltából segédletével, amelyben elmesélem a nyaramat, és elmesélem, hogy miközben én személyesen nem háromszorozódtam meg, hogyan váltam három különböző platform munkatársává, és az a terv, hogy december 31-ig legalábbis ezt fenntartom, hozzátéve, hogy minden nap kísérleti műsor és minden nap utolsó adása, hogy ez is az volt, hogy ez részint a Kejfej Jancsi, a régi, részint a magyar közöny, ahol Zimon Andrással magyar közöny készül, amikor egyedül vagyok, például ma, 6 óra után Vaskuti Pállal lesz egy eléggé fantasztikus beszélgetés. A jövő héten a Csiderpion Bakács, illetőleg a Csintalan Horn beszélgetések pedig a Magyar Közöny Podcaston belül HR címmel jelennek meg eh, hazádnak rendetlenül, mert nem akartam összekuszálni azt, hogy eh, az is kevhelyancsi legyen, mert ez a magyar közöny oldalánban és aztán még ott van a Kontroll, amelynek a felelős kiadója rajta volt ezen a bizonyos fali újságon, amit Navras Tiborral beszéltem ki át, meg viszont kívánom, és ahol videós tartalmak is lesznek egyelőre, azonban csak jegyzetek jelennek meg, eddig kettő volt, a harmadik még benne van az ágyúban, de rövidesen ki lesz lőve, ez tehát a harmadik platform, és hát közben sok minden egyéb is történt, és próbálok egy olyan monológot összeállítani, hogy ne sértsek mindenkit halára, nem lesz könnyű. Ez hétfő lesz valamikor, halványlag jözöm nincs, hogy mikor de meg fogom érni. Nem rabolom tovább az önök és az én kevésbé drága időmet,